szinte tettük készülünk az amerikai céghez a Kossuth rádióban a pálinkást hallgatta ugyanerről. Nagyon szépen. Egy Egyikök sem egy egyetem létrehozáson ellen tiltakozik. Én azt mondom, hogy meg fogom tudni amállapot még, hogy az egyetemet, a diákváros többi elemét, oligiumokat, És Lászlócs innovációs és technológiai rész, mert hallottam. Sok oldalú tájékoztatásról, és nagyon túlzottnak látszott. Ezt megszüntettük. Ja, jó reggelt! Letörlöm a lelki fröcsnek a tábláját másik műsorban. Kívánok. Ha minden igaz, akkor ma április 21-e szerda van. Ez a kéfeje János, mindenemt az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A mint valamint János reggeli. Reggeli. Elérhetőségem 06191168, ez egy telefonszámma hívnak. Jó, ha nem telefonálnak, akkor is ki van a mai program. Amit a tábla letörlését illeti, annak azért van jelentőségem, mert ugye ez egy stúdió, amit különböző emberek különböző műsorokban használnak, úgy kell tudniuk átadni, hogy a következő stáb úgy jöjjön, hogy abban a nulláról indulhasson. Pár műsort szívesen promózom, hogy ezt szokták mondani, de ez induljon ki belülről, ne pedig itteni maradványok hívják fel a figyelmet más műsorokra. Ez az illető médiumnak a tisztelete. Vagy az az iránti tiszteletlenség? Ezt a tévedés minimális kockázatával mondom. Én egyszerre vagyok egy a szűrével azonosan és ellentétes irányba simogatott macska. Gyönyörű az idő, itt megyeren és Szentendre felé haladva egyre többször van köd, Beljebb nincs köd, beljebb 7 fok van, itt 3-5 fok van. Mindegyiknek meg lesz a duplája, van, aminek a triplája is. Ma éppen szép kilátású tavasz van. Péntekre visszahidegedünk, tavasz van, április. Fél nyolc után Baranyi Krisztinával beszélgetek fél kilenc előtt pedig köves lomóval. Ma 2021 április 21-es szerda, van a pontos idő egy perccel reggel 7 óra. 7 óra 5-ig, és akkor elkezdem. Most 7 óra 3 perc, szóval minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátotott apokalipsz is. 061-911-168, Szerintem, a kettőt hadd mondjak, az egyik, hogy örömmel látta, hogy jövő héttől szerdánként Piládi János leszette itt ezen a csatornán, úgyhogy hiszen fejlődik a dolog. Nagyon a hogy a itt vagyok, A másik pedig az, hogy az előbb beadt a Falkovics látszott, hiszen két percben hiszen körülményesen fogalmazok. Én szerintem az lesz, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásra fogják minősíteni ezt a udán egyetem építkezését, és akkor Baranyi Krisztina fölös díthatja, ezt hát ezt a fölös energiáit másra fordíthatja, úgyhogy ez szélpercben el lehetne intézni. Fölös energiái, lefé. vagy nem fölös energiái? könnyen lehet. ez épp tavazás. Épp tavazás, meg ilyeneket próbálkozik el, úgyhogy nem fogják egy sor kerülni, mert minden egy szó to polvonás fel lesz intézni, azt akkor mehet utána az abot helyezni. Igen, sok polvonás disznó győz, kétségtelem. Igen, Szilágyi János. Szilágyi János kapcsán bárki, A világ János kapcsán másodszor 061 Rágyi János kapcsán harmadszor, senki többet harmadszor, 0-1-9, 111, 168. Azt szeretném megkérni hogy Filágy János, hogy mikor lesz látható, hallható ezen a csatornán hát időben? Meg kell nézni, azt hiszem, hogy este héttől. Este héttől. Akkor ha halló, itt vagyok, az a, az a régi dolog lesz, amilyen, amit csinált annak idején. Minden bizonyos. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. You had your one and you knew skull. You got... the és 28-án szerdán este héttől. Bármi más? 061 egy 168 061 Fél nyolc után barannyi Kriszten 8 óra 22 tájékkal köves lomó. mindkettőjükkel lesz miről beszélgetni, hogy önökkel lesz -e miről beszélgetni, az annak a függvény, hogy önök telefonálnak-e vagy sem. Elbizonytalanodtam a tekintetben, hogy bármit is akarjak önöknek mesélni 7 óra 5 után. Külös tekintettel arra, hogy már 10 perccel elmúlott 7 óra. Holnap 7 óra 5 perctől Hatházi Ákos... 8 óra 4 perctől György Javis Benedek, és 8 óra 25-től Fűries Balázs, ha minden igaz. El is küldöm az SMS-eket és nagy valószínűséggel pénteken 7-10-től Filipov Gábor 732 től Navracsis Tibor 8 óra 4 perctől Zója Katarova és 8 óra 40 perctől Nemes Gábor és akkor ismét egy hét ki van pipálva közelebb a halál. burning down the house. Sose tagadtam, hogy hangulatember vagyok, de ma a fegyelmezettebben vagyok hangulatember, mint tegnap előtt, de hangulatember vagyok, és nem gondolnám, hogy ezen ennél nagyobb mértékben kell uralkodnom, így is olyan mértékben uralkodom rajta, hogy meg is vagyok lepődve önmagamon, de nem kizállag saját magam lehetek ennek a versnek a tárgya. Így aztán elmondom önöknek, hogy két vagy három telefon, hogy el tudja intézni azt, hogy az ember elálljon attól, amivel egyébként előállt volna. Beleértve, hogy önök is biztos ismerik azt az effektet, hogy ami tegnap este fontos volt, az másnap reggel már nem fontos, és van olyan, ami tegnap este is fontos volt, és ma reggel is fontos, és szerintem itt van még egy SMS a pisztolytárban. Azt is el kéne küldenem. Igen, nem írtam még meg. Ez is Super Trump. Felváltva Super Trump és Talking Heads 061-911-168 Szilágyi János a rádió műsorokra, de ez a tévé műsorokra is áll csak másféleképpen mondta azt, hogy egy műsor szövegből, zenéből és csöndből áll. Milyen jó, hogy itt van ez a rengeteg ketyere, és hogyha önök nem telefonálnak, és én nem beszélek, akkor a csönd felváltható olyan zenével, mint amilyet ma a Talking Heads, valamint a Superfram prezentál. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Amit most mondok, az inkább a holnapi beszélgetéséhez volna kapcsolható. Mert tegnap hallottam, a a klubrádióba, hogy a Kálmán Olgától megkérdezték, hogy mit szól hozzá, hogy milyen nagy ágyúkat indítanak ellene. És ő azt mondta, hogy ez verseny, győző a legjobb. Hogy ezt a szót Csaba nem tudja megtenni, hanem tíz kapaszkodik a székébe. Hát nézze, asszonyom, ezzel óvattal. A tegnapi beszélgetés Kálmán Olgával az egy kirakatban lévő beszélgetés volt, ami az íg a világán nem szólt semmiről. Nekem csak ez az egy dolog tetszett benne. De, de mi tetszett benne? Abban, Mert én zuglói vagyok, és én, és én nem ragaszkodom de a ön kivet, De ön kivetít, asszonyom. Ezt, ha ő azt mondja, hogy önnek nem tetszik a túlcsaba, azt megértem. De az a beszélgetés, amelyet tenne a Kámán, Olga és bolgári Ögyi folytatott, és amit én a rendcsinálás közben végighallgattam, az a neszesemmi mi fog meg, jó beszélgetés volt egy olyan képviselő jelölt el, aki a médiát valami egészen elképesztő módon hagyta el, és egy olyan Költszer került, amivel kapcsolatban soha nem lesz senkivel kapcsolatban őszinte, mert ahhoz kellő időnek el kell tennie. Kálmán Olga a politika területén egy teljesen idegen tárgy. Ez az én megítélésem, ez az én megérzésem. Nincsen benne szimpátia és nincsen benne antipátia. Ami pedig a főpolgármester választást illette és annak az előválasztását, ott azért viselkedett annyira elegáns talánul, drága asszonyom, hogy arról megfeledkeznie bolgárgyöjnek szakmai, önnek pedig onpasszan emberi tévedés. De tudomásul veszem. Lehet annál jobban utálni a túlcsabát, Csabát, hogy az ember mindenről megfeledkezzen, de akkor itt van a fiala, aki emlékezteti önt erre beleértve, hogy az az előválasztás, amely részint igazi küzdelmet, részint sárdobálás, részint pedig semmilyen küzdelmet nem tartalmaz, az az valójában a Fidesz csapdája, hiszen a választási törvényből adódóan egynek kell szemben állnia egyel, de hogy ez milyen eredményt fog szülni, e tekintetben erős kételjeim vannak, mindezzel nem elvitatva öntől azt a jogot, hogy úgy utálja Tóth Csabát, ahogy csak akarja. Hát nem utálom, csak nem csinált semmi jót nekem. És, nem mi, utálom. Rosszat, és mi rosszat csinál? Nem, semmi. Nem is tudom, hogy létezik, szóval olyan, olyan, olyan, olyan, olyan, olyan részemre, hogy nem tudom. De nem, ez de nem tudom de nem, nem ez lenne a normális egyébként? Az lehet, hogy ez lett a normális. De lehet, valami mégis le. megszólította önt ebben a bolgár györgy beszélgetésben is beleszeretett Kálmán Olgába és bolgári De hogy szerettem bele, hát én... Nem, de de de, de. nem. De mégis a két bele. beszélgetést összehasonlította és ebből a bolgár györgy Kálmán Olga beszélgetést hozta ki győztesen. Nem a beszélgetést, ezt az egy dolgot bele. Én ezt értem, de ez kivetítés. Lehet. Hát én nem vagyok olyan, olyan, mit tudom, ilyen egy importászakemberbe akármi, én egy egyszerű csóró néző vagyok. Nem, meg, meg egy egyszerű csóró műsorvezető vagyok, drága azt, mondhat nem mondhatnám cicám. Én teljesen megértem azt, amit mond, csak azt mondom, hogy ez őről szól, és nem a tócsabáról. Lehet. lehet. De ne baj, szeretem a ha Nekem jobban tetszik, ha valaki nem kapaszkodik annyira a székébe. Ki az, aki nem kapaszkodik a, a székében? Nézze meg így kapaszkodom, mert nem lehet belőle felállítani. Mondjon egy embert, aki nem kapaszkodik a székébe. Sajnos nem sokat tudok. De nem mondja ne sokat, mondjon egyet. Aki nem kapaszkodik a székébe. Aki nem kapaszkodott a székében, amikor éppen ki lehet rúgva. Igen. A Bajnai Gordon. De nem baj... kapaszkodott. A Bajnai Gordon a váltotta le, hát az, az nem ugyanaz. Hát lehet, csak nem ott nem kapaszkodott. Hát, hogy nem kapaszkodott, de újból és újból visszajött, különböző formában, valamint ön arról beszél, hogy valaki hogyan tud elegánsan vagy elegáns tanul távozni, de ez nem a székhez való ragaszkodás. Önben van némi zabar a tekintetben, ahogy kavarja a szezont a fazonnal, de mentségére legyen mondva, ebben a hibában időnként én is belesem. És akkor most gyilkedvéért ezt a számot még egyszer Kedves GYL, jó reggelt! 061 -168. 650 kommentár fölött volt a tenapi tócsabával folytatott beszélgetés, hogy ez érdem vagy nem érdem, hogy mennyi ebben a troll, és mennyi benne a nem troll, de ha vannak benne trollok, akkor azért irigylem azoknak az embereknek az idejét, akik pénzért vagy pénznélkül kommentárírással foglalkoznak. Megbizatásból. Mert hogy az ember úgy Y-re hülye, az nem baj. Ha megbizatásból hülye, hát... Don't leave me now másodszor. 0 egy 9 11 Jöreget. Jó Jö nem én tettem le a telefont, megszakadt a Elköszöntem öntől. Nem, nem, nem, én vagyok bunkó. Ezt régebben úgy mondták, hogy élőben vág, de úgy is lehet mondani, egy bunkó. Don't leave me now! Don't leave me now! bármilyen témában. Én már semmiben nem kezdek bele. itt a cica a szavaimat a gondolataim itt maradtak bennem volt, az egész egy katasztrófa volt. A Tóth Csabával csak annyit szeretnék mondani, hogy én 30 tévé élek Zuglóba. Én szerintem ezt a vitát nem kellett volna kivinni a nyilvánosságra, lehet, hogy butaságot mondok. Meg lehetett volna ezt oldani másképp. A háziúrnak úrnak is, meg a Tóth is. Azzal együtt valóban nem látom a tocsabát, Nem látom a Zuglói lapokat, Zuglói vagyok. Nem látom a Zuglói tévét, Zuglói vagyok semmit nem tudok a testület, zuglói vagyok. De ennek <gül> nincs köze a Tóth Csabához? Tehát ez mind a horvát Csabához kapcsolódik, nem a Tóth Tudom, uram. Tudom, de, de egy akkor... része biztos. Mi a zuglói igen. lapokat illeti az nem oda tartozik. Ami a Zuglói tévét illeti, az szintén nem oda tartozik, beleértve, hogy ez, biz, ez egy kábelcsatorna, bizonyos szolgáltatók adják, bizonyosak nem. E, ami pedig a, a tócsaba féle történetet illeti, ne felejts el, hogy az ATV-ben Szülősi Györgyi nagyszerű közreműködésével a reggeli startban volt az, amikor először közölte Fekete Győr András az, hogy ő Tóth Csabával nem közösködik, és arra teljes mértékben elfelejtett visszakérdezni ami pedig azt illeti hogy jobb lett volna megtartani én megtartottam ma reggel a saját gondolataimat és nem bántam meg majd ha egyszer előhívják mások akkor talán elmondom ez mutaság um, amit mondtam egy, hogy nem egy, kellett volna ezt a harcot kivinni a egyált, hatház egyáltalán nem de ezt érdemes lenne innentől kezdve akár hosszú perceken át elemezni hogy mi minden áll annak érdekében, hogy ilyen dolgok napvilágra kerüljenek, a napvilágon folyék egy ilyen vita, vagy ezt intézzék el a színfalak mögött. Pontosan. sok mindennel összefügg, összefügg a közélet tisztaságával, összefügg a közéletben szereplők eleganciájával. Ez egy nagyon elegáns talan közélet. Ez nagyon-nagyon elegáns talan, borzasztó a helyzet akkor előjön a fekete győr, még egy plusz, és nem zavarom. Nem előjön ezzel a mesterházi szorival, amit én hallottam. Az ugyanaz, az ugyanaz, a mesterházi, az ugyanaz mint a Tócsaba. Az ugyanaz. Hallottam. Igen, nagyon rég hallottam ilyen városi, nem szereti, tudom a városi legendákat. Engem ez nem erős, én nem vagyok mesterházi van egyáltalán, de ezt kellett volna kivinni. Mit csinálnak ezek az emberek? Ezzel nincs? Figyeljen, én a fekete gyűröntést egyáltalán nem ismerem, a mesterházit ismerem. Az, amit a... Az meg a, a partizánnak a tökéletes amatőrizmusa. Én értem, hogy most a partizánt divat szeretni. Hajrá! Egy tehetséges fiatalember helykeresésének az egyik kiemelkedő státusza az, hogy miért van ilyen mértékben, hype az ismét egy hosszú beszélgetés témája lehetne. De könyörgöm, ha egyébként azt mondja a Fekető Gyűr András, illetve hát a vamzert azt emlékezetem szerint ugye a, a, a Gulyás mondja, akkor arra vissza kell kérdezni. Egyrészt, hogy mi alapján kérdezi, másrészt a másik pedig mi alapján mondja, hol itt a bizonyíték, ha pedig nem, akkor innentől kezdve bármit lehet bárkire mondani. A úr, ennek mi lesz a vége? Ennek már ez a vége. Yeah. Ennek már nincs vége. Ez a vége. Ez egy hosszú Hello. vége. Egy long, egy long goodbye. Köszönöm szépen, tiszteletem. Visz viszont kívánok. Jaj, Istenem, Istenem. Ez maga a vége. You win! Jó reggel. Vakatos a vagyok, jó reggel. Egy szakmai kérdésem lenne hozzá. A partizán, amit... <coughs> bocsánat, ennél a partizán, amit az előbb említettél, tudomásom szerint egy négy órás beszélgetés volt, és abból csináltak egy egy órás vágott anyagot. És a négy órás anyag is megvan a gyújtjukhoz egyébként megbeszélni. A kérdésem pedig az, hogy Értelmes dolog az, hogy valakit négy órán keresztül beszélgetek? Tud egy riporttal a négy órán keresztül koncentráltan válaszolni? Nem. Köszönöm szépen. No először. Nula egy másodszor. 0619 111 168. Senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Felástam a múltat. 061 egy on most a túloldalon Baranyi Krisztina Ferencváros polgármester asszonya, így kell mondani? Hát, ahogy gondolja. Polgármester asszonya. Polgármester. Polgármester. Oké. Okay. Um, Ugye ami a déli város kapu történetét illeti, az nem egy ma kezdődő történet. Annak idején még olimpiával kapcsolatban Vácskai Jánossal hosszan beszélgettem különböző területvételekről, terület átengedésekről, és én most elhoztam a rendelkezésemre álló papírokat valamint amiket azóta nyomtattam ki, azt elmondja nekem, hogy milyen állapotokat örökölt, ugye ami a múltat illeti, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa többször foglalkozott ezzel a Diákváros déli városkapuval. A 2 2018-as határozathoz önök még semmilyen közel nem lehetett, hiszen még nem volt polgármester. Ez a Budapest Diákváros Déli Város fejlesztési Program állására vonatkozó előterjesztés tárgyában, ami arról szól, hogy ingatlan szerzésekről és azok forrásának biztosítására az állami támogatásba készülő projektről bemutatott prezentációt abban a formában a tanács elfogadta, a jelentés további előkészítését és tervezését a prezentációban bemutatott tartalom szerint támogatja. Ez 2018. A 2019-es első határozat, március 21-én, az még szintén nem tartozhat Önhöz. Ezt kérem szépen azt mondja, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa egyhangulag elfogadta az alábbi ABC csoportokban projektek tartalmi súlya időbeni elhelyezése szerint való sorsolást. Az A csoportban van számos dolog, a B csoportban is van számos dolog, és a C csoportban van. Ezek szerint így rangsorolták a Kemény Ferenc program a dél pest Diákváros-Dunai Evezős Központ programja. A 16 per 2019 március 21-i határozat azt mondja, hogy a Budapest Diákváros-Déli kapu Fejlesztési Program megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről, tehát folytatódik az előkészítése. A 2019. december 12-i köztfejlesztések tanácsa az már uh, érinti önt. Uh, illetőleg az már az ön alatt történik, nem sokkal az önkormányzati választások után, tehát akkor ön még egy zöldfülűnek mondható polgármester, ami a múltját illeti az alapján és is az ismereteit tekintve nem, de polgármesterként talán egy vagy két hónapja polgármester. Ugye ez azt mondja, hogy megtárgyalta a Budapest Diákváros déli városkapu fejlesztési programról és kapcsolódó fejlesztésről továbbiakban déli városkapu program szóló jelentést, és Budapest lakossága életminőségének javítása érdekében Valamint a Zöld Budapest célkitűzés egy egyhangulag támogatta a Dél Városkotó Programnak a tanácsülésen bemutatott szakmai tartalommal történő megválósítását. Szükségesnek tartja, hogy a következő 15 évben az elmúlt 100 év legnagyobb városfejlesztéseként egy olyan új városnegyed jöjjön létre, amely ma hiányzó zöld területek, közszolgáltatások és városi funkció képítésével biztosításával megvalósítja a pusztuló alulhasznosított és elhanyagolt barna területek megújítását és bevonását a városi életbe. Felkéri a kormányt ez a harmadik pont a Déli Városkapu program előkészítéséhez és teljes megtervezéséhez szükséges további döntések meghozatalára, költségvetési források biztosítására. A negyedik pontban azt mondja, megerősíti, hogy a Déli Városkapu program keretében a következő elemek valósuljanak meg: a minőségi zöldfelület és a Dunaparti teletekkel a lakosság a nagyközönség számára szabadon hozzáférhető Ferencvárosi szabadidő sportmark, valamint annak részeként egy 2023-ban Budapesten rendezendő IEF atlétikai világbajnokság megrendezésére ideiglenes lelátókkal alkalmasá tehető a Csepeli-Sziget csúcson kapcsolódó edzőpályákat és fedett atletikai örödem. Az Észak Csepelt nem mondom, illetlenül csak azt, amit ön ami az ön terület. egyetért azzal, hogy az atlétikai központ minden négy pont al alpontjában meghatározott eleme megvalósuljon, minden eleme, és úgy határoz, hogy azok pontos elhelyezkedésre és megvalósításának ütemére a főváros és a kormány folytasson Egyesztetést. Egyetért a kormány a, a déli városkapó program előkészítés és tervezése során évek óta folytatott gyakorlatul, hogy a tervpályázatok bírálóbizottságában minden alkalommal bevonja a főváros és érintett kerületi önkormányzatok főépítésseit, delegáltjait, és hogy az önkormányzatokkal szoros együttműködésben végzi az előkészítés és tervezési munkát, és felkéri a kormányt ennek a gyakorlatnak a folytatására. Ő nagyon jól tudja, hiszen a múltunk. Gazdag múltunk van, hogy azért igyekszem dokumentálni azt, amiről beszélünk, és azonknak a ritka pártján vagyok, akik azt mondják, hogy a téma ismerete befolyásolja a diákságot. Mindezt azért tartottam szükségesnek elmondani, mert egészen két héttel ezelőttig, a múlt héten nem beszéltem Füriás balázsjal ő a Baranyi projektről beszélt, és arról, hogy lám van egy olyan polgármester, neve Baranyi Krisztina, akivel milyen nagyszerűen tudtak együttműködni. Aztán eljött ez a pillanat, és hogy erről majd hogy fog beszélni holnap, azt nem tudom, de most egyelőre itt tartunk, a múlt és a jelen, ha így összevetendő, eh, akkor mi az, ami eszébe jut, és természetesen hosszabb ideje lesz válaszolni, mint amennyire hosszan kérdeztem, illetőleg ismertettem az ügyiratot. Hát igen, talán a végével kezdeném. Ö, az, hogy már nem működünk együtt Füres Balázzal, annak köszönhető, hogy Fúri a Fudán megjelenése után a Fudánnál kapcsolatos teendők miatt egyszerűen levették erről a projektről, tehát ezen túl a Diákvárossal, a programmal és benne a tervezet, hogy a kormány által be beletervezett udánnal, ő már nem foglalkozik. A korábbiakra reagálva azt, amit ön felolvasolta, ami ugye valóban talán egy hónapja, vagy másfél hónapja voltam polgármester, amikor a megközött alkuk nyomán ez a Fővárosi Közfejlesztések Tanács a döntés született, én ezzel a mai napig egyetértek támogatom, és ezt próbáltam elősegíteni. Egyébként az állampitkával a kormány képviselőjével. Ennek a végrehajtásában azóta is szorosan együttműköd le. Ez ugye azt jelenti, amit a Baranysszelsként emlegett hüries Balázs, az <tos> más konkrétan ennek egy kis része az atlétikai világbajnokság megrendezésével kapcsolatos alkú, ahol is ehhez úgy járult hozzá a kerület, illetve a főváros, hogyha ezt a létesítményt, tehát magát az atlétikai stadion nem világversenyek, vagy egy világverseny megrendezésére, és utána az atlétikai sportág használatára tervezik, hanem egy széleskörű mindenki által használható ö, funkciójú zöld területre, amelyet olyan kiegészítő beruházásokkal látnak el ennek a stadionnak a környezetét, hogy utána bárki, tehát Budapest teljes lakossága jó sokáig megelégedéssel használja. Ezen kívül természetesen tavaly nyáróta egyébként ö, szoros egyeztetések és és megbeszélések, és tényleg együttműködés zajlott a, a diákvárossal kapcsolatban és a diákváros tervezésével. Funcíjával. Mondjad erről néhány szót, mert a diákvárosról úgy beszélnek, minthogy ez egy köztudott dolog lenne, hogy ez micsoda. Ugye az atlétikai igen. stadionról viszonylag többet tudnak, szerintem a diákvárosról viszonylag kevesebbet. É, igen, a diákváros az egy olyan projekt egyébként, egészen közel az Atlétikai Stadionhoz, de ezért is támogattam én annyira erősen, mert az a terület, az Budapestnek egy nagyon szép Dunaparti része, amely hát vajuk be egy terület, elhanyagolt ipari szennyezéssel terhelt terület. Ez egészen a Lánymányosi hittól az illatos út magasságáig tart délre és ott egy, egy gyakorlatilag beépítetlen területről beszélünk, ahová az eredeti tervek szerint 10-12 ezer, akár 16 ezer kollégiumi férőhelyet terveztek, pontosabban olyan épületeket, amelyekben elfér 10-12 ezer kollégiumi férőhely, elférnek lakások, például szociális bérlakásokat is terveztek oda, illetve olyan létesítmények, amelyek egy ekkora városnak a, a, a kiszolgáló létesítményeiként foghatóak föl. Ez Tehát, kinek volt az ötlete? Ez, ez egy kormányzati ötlet, amely alapjaiban ugye a tervek arra születtek meg, hogy a megrendezésre kerülő olimpia, olimpiai faluja, uh -huh. És ennek a, a funkciója módosult ebbe az irányba. Igen, és nagyon helyes módon fung, módosult, hiszen e, ezt ugye már évekkel ezelőtt szakértőt megállapították, hogy, hogy Budapestről bizony legalább tízezer kollégiumi férülhely hiányzik, azóta már ez jóval több, és amiatt, hogy az itt tanuló diákok, legyenek azok magyar vagy külföldi diákok, a szolgálmi időszakra gyakorlatilag befoglalják a budapesti albérletpiac bizonyos szegmensét, ami egy, egy nagyon nagy számú lakásbérlést jelent. Ezért ez olyan felhajtó ezen a piacon, hogy azok, akik nem rendelkeznek lakástulajdonnal, a, azoknak az aldérlés, vagy az aldérleti díjak, azok most már csillagászati magasságban vannak. Mindenhol elmárkezte. vannak látványtervek, van, ahol már vannak nyerve, nyertes tenderek, és eléggé nemítelhető, el nem módon én ezt a területet nagyon régen jártam be. Legyen szíves, látassa most, mint egy drón, hogy ez a terület, illetve ennek az egyes részei milyen állapotban vannak, mi az, ami a legjobb állapotban van, és mi az, ami ragyogóan fejlődik, de egyelőre csak egy íróasztalom. Igen, én utolja tegnap előtt voltam. <gül> Jelentős előnyel bír velem szemben. Igen, viszonylag sűrűn járok. Ezen a helyen egyrészt már a Kisdunának én szerelmese vagyok. A, az talán még korábbi projektjeimből is esetleg emlékezhetnek rá. Másrészt, mert a nagyvásártelep, ami ennek a területnek a szíve és a közete, a, arra ugye nagy nemzetközi tervájátot ki annak a megtervezésére, és hát korábban is, és most is megnéztem, bejártam a, a területet. A nagy terület, ugye akkor ennek a közepe, ami egy meglehetősen nagy épület, szerintem Budapest egyik legszebb ipari műemléke, talán a sertésvágóhíd még ennél is szab, de más nem tudok ami, ami ennyire értékes lenne, ez egy majdnem 300 méter hosszú épület, 17 méter magas, nem is tudom hány méter. Tehát egy óriási lepusztult. De ezzel kapcsolatban csak tervek vannak, ehhez még senki nem nyúlt hozzá. Így van. Ez, ez úgy, ahogy annak idején kűrítették. A legjobb állapotban az atlétikai stadionnak az atlétikai stadionban és annak a közvetlen környezete? Hát miután az már épül, ezért az ott már, tehát, hogy onnan már a Vituki épületek eltűntek, ugye nagybánatomra a Vituki tornyot is leborzó ami szintén műemlék volt egyébként, de azt állapították meg, hogy, hogy beszélyes, tehát, hogy ott valami olyan betonból épült, ami statikailag instabilát teszi, úgyhogy ott gyakorlatilag tarvágás volt, ha úgy tetszik, és hát ott épül egyrészt a stadion, másrészt a, a azok a Um, volt beruházások, amelyeket ugye én kértem. Például, például én úgy tudom, hogy a Vitu kis strandot, ami szintén ott volt, és nagyon szerették, ez egy hévizes medence volt. Annak a, én azt kértem vissza, és annak a medencét például most már kiássák együtt épül a, a stadionnal, tehát nem utólagos beruházásról van szó. Tehát ugye az, az a rész az, az lekerítve uh, már épül, és a nagyvásártelep pedig hát roskodózva a szomszédos diákvárosi területen áll. Tényleg úgy kell elképzelni, hogy az évek során abból mindent kiloptak, tehát ami, ami használható volt, vagy értékesíthető volt még a, még a liszteket is, de ott van egy olyan pince, ami maga egy óriási pince terület, ami maga 7 méter magas. Tehát ilyen nagy kell gondolkodni, ahová régen ugye, a raktárakba vitték le a zöldségeket, árukat, és onnan még a lifteket is, a lift, tényleg uh, mindent elloptak, és, és hát romos az egész, tehát Mit lehet a, mi, mi van a diákváros területén? Mert ugye látványtervek uh, és nyertest uh, tenderek voltak. Ott igen, mi van most? A, igen. Igen, a vagyok. Tehát a terület közepén, ez a bizonyos nagyvásártelet van. Attól észaszta nincs semmi, és díjjára sincs nagyon semmi, a legvégen a területnek egy-két ilyen kisebb tégnek a telet helyet található. Ami a diákvárost illeti, annak mikorra kellene, vagy mikorra kellett volna, távolálljon tőle minden politikai és kellene létrejönnie, megépülnie? A... Eleve a, a déli város kaput, ami egy kicsit tágabb a diákvárosnál, uh -huh. de akkor most maradjunk, a, maradjunk a, a diákvárosnál. Tehát eleve ennek a megépülkét több ütemben tervezték, uh -huh. uh, hiszen hát ez nyilván a pénzügyi uh, uh, tehát a költségvetés függvényében tervezhető, hiszen ez mind a magyar állam uh, beruházásában valósult volna meg. Tehát a a Magyarország költségvetésének függvényében több részt, a több ütembe tervezték. A, a közterjesztések tanácsa és egyébként a Ferencvárosi Önkormányzat által kötött megállapodásban is szerepel viszont az első két ütem Igen. ütemezése. Tehát az szerepelt, hogy a, az atletikai stadion megépültével egy időben elkezdődik az Iákváros első négyezer férőhelyének az építése. és 23? Igen, és 2024 ígével, ha jól emlékszem, de most nem nem biztos, de a második ütem építése is megkezdődik. Tehát amire fővárosi kormány és kerületi döntés volt, az, az első két ütem megépülte. E tekintetben van-e bármilyen csúszás, vagy elvileg minden megvalósulhat, hogyha megvan az akarat? Hát ebben a tekintetben nincsen, nincsen a valóságban sűrű. Oké, okay, akkor Tehát azt kérdezem a... öntől, hogy Igen? erre még később kitérünk, illetőleg hát erről most van szó, de mégis itt lenne indokolt először megjelennie. Ennek a területnek nézzük az ingatlan tulajdonlását. Mi az, ami állami tulajdon, mi az, ami Ferencvárosi tulajdon? A területnek a teljes területnek, hát gyakorlatilag a 80%-a az már állami tulajdonban van. Aztán van ott még nekünk egy nagyobb, nagyobb hányadunk, illetve van néhány magántulajdon. Ezek egyébként ügynek. szabdaltak, vagy pedig ezek nagyobb területek? Tehát ezek hogyan helyezkednek el a nagy egészen belül? Hát van, van ilyen is, olyan is, a részaki részén a területnek inkább nagyon pici telkekről beszélhetünk. délebbre nagyobb összeszügyő területek vannak, de ugye azok már állami tulajdonban vannak. Ha kell tudni, hogy ez lett volna ez, ezen a területen, és ez a beluházás lett volna a Questor legnagyobb projektje, amikor az bedőlt, akkor ugye állami az állam átvette ezt a tulajdon. Emlékezetem szerint, mintegy 800 millió forintot szánt az állam ezen ingatlanok megvásárlására, jól emlékszem erre az adatra? Ez egy tavaly decemberi kormányhatározat, hogyha erre gondol. Igen. És ott már ez a 800 millió forint a Fudán ö, számára vásárolt ingatlanokra lett ö, eldöntve amit hát én nem tudom, hogy hogy számoltam. Jó, akkor ezt, akkor ezt tegyük még egy kicsit későbbre. Azt kérdezem Igen. öntől, hogy uh, gyakorlatilag ez hány ingatlan, magáningatlan és a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában levő ingatlan, amely ebben a nagy egészben elszórtan elhelyezkednek? Akkor én most uh, egész biztosan nem a Fudán területére gondol Nem, nem nem, nem, nem. Hanem a teljes egészre. Igen. És hogy hány darab? Uh -huh. Hát szerintem egy ilyen száz jó tehát Azt kérdezem sok. tőle, hogy a Fudán területe, a tervezett Fudán területe, különös tekintettel arra, hogy én azt tapasztaltam, hogy a legkülönböző tervrajzok érkeztek, és ezek nem voltak teljesen világosak. Azt ezek alapján, a tervrajzok alapján, amelyek tényleg talán nem teljesen világosak, lehet tudni, hogy az egyébként milyen tulajdonú ingatlanul jönne létre? Hogyne, hogyne. A FUDAM három az ennek a területnek az északi része. Ezt én mindig úgy szoktam uh, leírni, hogyha valakit, kívülről látja mondjuk a nagyvásártelepet, Igen. hogy a nagyvásártelepül éjszakra fekül rész, a teljes egészében, és nem csak a diákváros területe, hanem a déli városkapú területe is, amiről mondtam az előtt, hogy uh -huh. nem teljesen, uh -huh. az adnák át a Fudennak, és a nagyvárosra keletről délre első területek pedig maradnának. Értem, de az kinek a tulajdona? Melyik? Ami a Fudennak Fudán... lenne számba. Igen, annak, hát én most megnéztem újra, majdnem 60%-a Ferencvárosi önkormányzat a tulajdona a Fuden három ütemének a telkeimet. Azt kérdezem öntől, hogy a Baranyi projekt, ami csak így volt nevezés, azért legyünk szerénytelenek, azért kevés emberről neveznek el így projektet, ráadásul ugye nagyon pozitívan, sőt, hihetetlen pozitívan, sőt, ugye másokkal való összehasonlításban használta így Füriás valás, hogy majd hogy fog, fog fogalmazni legközelebb, nem tudom, de nagy valószínűséggel saját magát nem fogja meghazudtolni, ez még a jövő zenéje. Azt kérdezem öntől, hogy a Fudánnak ez az egész kísértett hajója, de nem hiszem, hogy érdemes lenne ilyen szóvirágokba fulladnom, ezzel uh -huh. megvetősen konkrétan beszélgettünk, tehát ez a Fudán, ez mikor futott be, és derült ki, hogy valójában ez a diákváros, ez nem biztos, hogy pontosan úgy fog létrejönni, és ez a déli kapu nem pontosan úgy fog festeni, mint ahogy egyébként arról korábban volt szó. Um, legelőször én a tudás szót egyáltalán akkor igen, igen hatom, én legelőször, hát szerintem idén januárban hallottam. És akkor felkapta a fejét, és azt mondta, hogy ez mi? Igen, pontosan így, hiszen uh, hiszen erről egyáltalán nem volt szó, ezekről mondom még egyszer elég részletesen boston Egyeztettünk. Jó, ha már itt tartunk, fel. akkor ahogy Füriás Balázs mintaprojektnek nevezte az önnel való együttműködést, ezt ön is így ítélte meg a múltban? Tehát egy jó együttműködés volt önök között? Igen, igen. Jó együttműködés volt. Ugye a Baranyi Terv az gyakorlatilag a, az asztétikai stadionhoz kapcsolódó fejlesztések, illetve a, a Diákváros projektnek a médez, általának ért nédezer férőhelye illetve a Kisduna kotrása, valamint a, a, egy Ferencpárosi lakótömbnek a rehabilitációjáról szólt. Uh -huh. Ezek az ügyekben e, tényleg, e, tényleg folyamatos egyeztetés volt, és én nem mondhatom, hogy bármilyen e, Mellé, ez tiszkosak, kornel vagy bármi olyan, okay. tisztet, amit nem maga, maga a fudáról, amikor ön először hallott januárban, majd nagy valószínűséggel önt ismerve elkezdett utána érdeklődni, akkor ön mit tudott meg, hogy mekkora késésben volt a tekintetben, hogy ön ugyan nem biztos, hogy tudott a FUDÁ-ról. Talán Füriás balás se tudott, ennek kicsi a valószínűsége, ezt majd neki kell elmondania, de a fudá az erre a területre való tervezéséről az, aki egyébként ezügyben először döntött legfeljebb, azt nem tette nyilvánvalóvá, az mikor történhetett? Hát nézze, ezek, én, én erről spekulációt tudok most ennek mondani. Tehát, hogy erről nekem nincsen pontos hivatalos információm, de sajnos az a helyzet, hogy úgy gondolom, hogy a szudánynak erre a területre való tervezése, az már másfél évvel ezelőtt legalább elkezdődött. Akkor És ezért... Igen? Tehát, hogy ezért én, a, miután jó egy hétig a cikk, a direkt 36 cikke után, uh -huh jól hétig minden percemet, hogy is minden információ szerzéssel próbáltam történni, és minden létező tényt, és, és akár nem tényt begyűjteni. Nekem az a meggyőződésem alakult ki, és azért választottam ezt a viszonylag kemény eszközt a népszavazást ebben az ügyben, mert meg úgy gondolom, hogy ezt végig eltitkolták. Nem csak előlem, nyilván, hanem a főváros előtt akik ebben a három oldalú készfejlesztések tanácsa megállapodásában ilyen mindannyian elköteleztünk magunkat emellett a tényleg, tényleg előremutató városfejlesztési projekt mellett, és hát nem, nem erről döntöttünk. Oké, okay. a múlt héten Szalai Anna népszava elívülhetetlen érdeme, hogy a hét elején megszelőztette egy Füriyes Balázszzal és a Budapesti Fejlesztési Központtal nem túl barátságos cikkében az, hogy ilyen döntés fog születni, és hogy végül is a kormány tárgyalta-e vagy sem, arról én nem tudok, hiszen egyébként erről a kormányinfón Uh, Gulyás Gergely úgy válaszolt uh, kérdésre, amiből számra nem derült ki, egyébként a kormány programjában szerepelt. Vitézi Dávid és Balás uh, Balázs uh, Együtt adtak e, videó e, tájékoztatást előtt az indexnek hosszan írt fürjes balázs arról, e, hogy ez talán szerdám volt, hogy e, csak hogy kövessük az eseményeket. Ugye karácsony lemondhat az atlétikai világbajnokságról Budapest, ha nem épül meg a diákváros, amit egyébként nagyon sajátságosan a sajtó úgy e, interpretált, hogy ö, nem lesz világbajnokság, ha megépül ez, holott a földpolgármester polgármester feltételes módot használt, és a direkt 36 kedden számolt be arra, hogy 450 milliárd forintos kínai úrihást hitelt venne fel a kormánya beruházásra, amely így egymaga drágá volna, mint amennyi pénz 2019-ben a magyar felső oktatásra összesen jutott. Április 15-én jelent meg az írása az indexen Füries Balázsnak. Nézem, azt, azt mondja, hogy ma 21. szerda van, magyarul, hogy akkor ez csütörtök kellett, hogy legyen. Ez egy hosszú írás, amely cáfolja mindazt, ami egyébként gyanúként megfogalmazódott, egy meglehetősen hosszú cikk. Ezt követően volt délután, délután a sajtótájékoztató, majd Balogh Samu írt arról a Facebookon, hogy olyan térképeket kaptak, amely egyáltalán nem erősíti meg mindazt, amit Gulyás Gergely a kormányinfón mondott. Majd megjelent a kormányhatározat április 16-án, amely... Arról szólt a kormány a kormányzati igazgatásról szóló Dörödöm-Dörödöm 2021 április 19-e napjától professzor dr. Palkovics László a Budapesti Diákváros megvalósításait, valamint a Fudán Egyetem részvételével alapint adó magyar Dörödöm-Dörödöm. Kialakításai, felelős kormánybiztossá nevezi ki, aki koordinálja a Budapest Diákváros és a Fudán Hangari Egyetem Budapesti Oktatási kutatás és adminisztratív infrastruktúrája, kampusz megvalósítását, B. a Budapest Diákváros és a Fudán Hangari Egyetemet érintő kormányzati döntések, fejlesztések előkészítését, B. ellátja a külpolitikáért felelős miniszter, Deredem, Deredem, a kormány biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, te tevékenységét titkárság nem segíti díjazásra, nem jogosult és április 19-en lépett hatályba. Amikor ön ugye azt írja az újság és a Facebook április 17-én a fővárosi közgyűlés tagjaként és Ferencváros polgármestereként helyi népszavazásokat kezdeményezek a Fudán ügyében. Valójában mindaz, ami a múlt hét második felében történt, az önt miről győzte meg, vagy mivel kapcsolatban lettek hihetetlenül erős kétségei? Um, a, hát azzal kapcsolatban, hogy ez egy részletes városfejlesztési terv, amelyről lett egy közös döntés, ami azért valljuk be nagyon ritka. Így van. Um, egy Bizonyos feltételekkel, de, de, de erős megegyezés. Ebben a megegyezésben, erre a teljes városfejlesztésre, ebben nem szerepelt uh, semmilyen egyetem, nem hogy a kudán, de semmilyen egyetem nem szerepelt. Benne. Tehát magyarul nem arról van szó önmagában, hogy érinti a diákváros, hanem hogy egy olyan elem jelenik meg, amely nem volt ott, és amelyel kapcsolatban nem történt meg a tájékoztatás. Épül... Itt, tehát Itt nem önmagában a diákvárosról van szó, hanem arról, hogy egyáltalán ez micsoda. Így van, és hát ugye ez a fejlesztés, ez olyan mértékű, ami nekem az első sok, az a bizonyos kormányhatározat volt, amely a Fudánról, tehát hogy a, a, ez az előterjesztés, amit a Direkt 36 nyilvánosságra uh -huh. hozott, mert ebben azok a paraméterek, ugye én azért elég jól ismerem ott a színterületi mutatókat, a beépíthetőséget, a terület nagyságát, a... A, a terveket, a mester a mestertervét, tehát hogy ezeket a milliméterre gyakorlatilag az egészet, abból az derült ki, hogy ez az egyetem egyszerűen ö, elfoglalja a teljes projektet. Tehát, hogy olyan mértékű beépítettséget volt beleírva, ez az 520 ezer amely a teljes terület minden egyes négyzetcentiméterét, hogyha azt a jelenlegi építési szabályzatok szerint, illetve a mesztetek szerint építenék meg, akkor az ott elfoglalja. Ott akkor semmi lesz nem hely. És ezért, tehát, hogy, hogy ez volt a megdöbbentő és ugye azután finomított ezen az a bizonyos sajtótájékoztató, ahol az derült ki, hogy a Fudán nem a terület teljes egészére, hanem csak az északi részére, kiegészítve a Déli Városkapu projekt más telkeivel, tehát oda szállják. Jó, hogy de erről se volt szó, korábban szó. Nem, de hogy is. Tehát ez is erőszak. önmagában elegendő ahhoz, hogy ön felvonja a szemöldökét. Hogyne? Hát ugye azok a funkciók, ahová most a Kudán került, azok pont a kompakt város funkciói egyrészt, tehát amitől nem csak egy ilyen városa, egy diákváros, hanem kulturális, kereskedelmi, irodafunkciók, szórakoztatóbb funkciók, tehát amitől egy város születik, nem pedig kollégiumi szobák. Azt árulja nekem, hogy az elmúlt egy héten bárki is egyébként megkereste. Én nagyjából ismerem a hazai politikai kultúrát, de nekem nem az a dolgom, hogy erre hagyatkozzak, hanem hogy kérdezzek. Azt kérdezem öntől, hm. a szó átvitt vagy szoros értelmében. Átvitten egyébként nehéz. Elköszönte Füriyes Balázs öntől, ö, könnyes szemmel. Ö, és nem viccelek, bejelentkezette önhöz vidám tekintettel Palkovics László, bárki ezen intézmények közül felkereste önt, nem feltétlen a vezetőjük, kapott-e bármilyen tájkoztatást, vagy valójában a saját kutatására hagyatkozott valamint arra, hogy mit tud közölni a napi sajtó legkülönbözőbb orgánuma? Formális válaszokat és formális megkeresztést nem kaptam sehonnan, de én, én azonnal írtam a miniszter úrnak, a miniszterelnökséget vezető miniszternek, a miniszterelnöknek, mindenkinek, hogy kérek, kérnék szépen akkor tájékoztatást erről az egész dologról. Erre a mai napig semmilyen válasz nem érkezett. Hürriás a nyilván, illetve az a nyilván kapcsolatban maradunk, hiszen csak a Diákváros vették el az államtitkártól. Például a zöld part projekt, az, illetve a mi megegyezésünkkel kapcsolatos többi projekt. A Jó, de ez azért fontos, szakrendelő... mert igazságtalan, akkor ezek szerint azt mondani, hogy mindent elvettek, volt, amit elvettek, volt, amit nem. Ott tartottunk, hogy szakrendelő. Adi, igen, a, szak, a szakrendelő, a, annak a bizonyos lepült épületemnek a rehabilitációja, ezek ugye maradtak az államtitkárságon, a diákvárost. Mint projektet vették el tőlük. Tehát, hogy ez, ez a munkakapcsolat, ez gondolom, hogy hát még remélem, nagyon remélem, hogy a feltételeink e teljesülnek. Ebben egyébként semmilyen zavar nem volt az elmúlt egy évben. Tehát tényleg szépen folyik akár a szakemberővel kapcsolatos e döntések, előkészítése, akár a wehoc vagy, vagy bármivel kapcsolatos irányú munka. E tehát, hogy ez marad. De, de, de mondom, hivatalos tájékoztatást erről az egészről e, még mindig semmilyen módon nem kaptunk. Ez a bizonyos térkép van, amit vitézi de illetve Füri egy bemutató. De hogy ez most ebben a pillanatban áll -e még, vagy pedig valójában az az előterjesztés fog megvalósulni, ami letörli ezen a területen a földszínéről. A, a tervezett uh, Mestepter szerinti az nekem még egy nagy kérdés. Szalai Anna foglalkozott a népszavában hétfőn is ezzel. A kormány fenntartja szándékát a diákváros megvalósítására, de azzal is egyetért, hogy mellette felépüljön a Fudán egyetem új budapesti kampusza. A megvalósítás kormánybiztosként pakó is Lászlóra az Innovációs és technológiai minisztérium vezetőjére bízza, derült ki a péntek este megjelent kormányhatározatból. határozatból. A két nagy kínai projekt ezzel egy kézbe került. Bármi áron megvalósítják a kínai Fudan egyetem budapesti kampuszát, ezek részletek a cikkből, az egykori Cseperi és Ferenc a városi ipari területek fejlesztését célzó diákváros projektet elindító a Fúriás Balás Budapest és az agglomerációi fejlesztésé felelős államtitkára azonban rájár a RUD az utóbbi időben gyakorlatilag az összes vitézi Dávid vezette Budapest fejlesztési központtal közösen jegyzett projektet Fúriák a Fideszben e, egyszer egy másik alkalommal, ha gondolja, akkor beszélhetünk a Gáváni hídról is, hiszen erről is meglehetősen sokszor esik, és ön is publikált ezügyben nem kevés írást. E, ezt itt most részleteiben nem említem. E, az ötödik pontként, már mint hogy mi mindent vettek el, vagy fosztják meg e, Füriás Balást, ezt ugye én szedtem pontokba, azért így nem ír a népszava, azt írja, nem is annyira váratlan fordulat, hiszen a párost a Fudán Egyetemről szóló döntéshozatalból is kihagyták már, mint a vitézi Füriest Párost. Az atletikai stadion egyébként már korábban elvették től. Azt írja, nem lesz egyszerű feladat a Fudán, és persze mögött a kínai pártvezetés alig, ha éri be a 135 hektáros terület, nem túl exkluzív, többsávos bevezető bevezetőutak közé szorított telkekkel, főként úgy, hogy a híreg korábban Dunapart ingatlanokat ajánlottak a kínai tárgyalóbizottságnak. A kormány decemberben jelentette be a Fudán Egyetem Budapesti kampuszának fejlesztését, illetve azt, hogy megvalósításával szükséges telkeket is megszerzi a kiszemelt ingatlanok megvásárlására, és itt van ez a 821 millió forint van szóval ugye arról, hogy a kínaiak által el tudják fogadni a Norvég kiejthetetlen nevű IPT-szöröd által készített szerkezeti mestertelmet, csak hogy ez a térképen tartaléknak szánt területek egészen máshol vannak. Az államtitkár által prezentált térképen több területet is bejelöltek a Fudan Egyetemhez, még a Csepelnek ígért közparkból is kihasítanának egy darabot a bevezető Weissmanfred út mellett, ennek egy része kiír a Dunáig. Ennél sokkal nagyobb feladvány, hogy a Füries által jelzett 13 hektáros területnek több mint a fele Ferencváros tulajdonában van, és a főváros is rendelkezik ott tulajdonnal. 129.000 négyzetméter birtokol a főváros, míg a diákvárosból 57.000 négyzet, 5700 bocsánat, 5700 négyzetmétert válaszolta a népszava kérdésére, Kis főprogram főpolgármester helyettes nagy kérdés, ezeket a területeket, hogyan éneklik ki az önkormányzatok szájából, Palkovics én meghallgattam reggel Palkovics László miniszternek a nyilatkozatát a Kossuth rádióban, ahol ő arról beszélt, hogy amennyiben a főváros és az önkormányzat már mint Ferencváros ellenkezne abban az esetben ő ezt a felső oktatásnak a kritikája képen fogná fel, és ő elképzelhetetlennek tartja, hogy a, főor, a, fő, a főorvos a, a... Főpolgármester, illetőleg az ön, az ön nevét konkrétan nem mondták, az önkormányzat így cselekedjen. Egy Filifincos hallgató, akit viszont ön nyilvánvalóan ismer, Horváth Péter, azt vetette föl, egyébként a hazai joggyakorlatot tekintve teljesen reálisan, hogy mi van, hogyha kiemelt nemzetgazdasági feladatú ö, dolognak itéli ezt követően meg a fudánt ö, a kormány, és onnantól kezdve önnek semmilyen lehetősége nem lesz átgondolni ö, a népszavazást, hiszen az felülírja jogilag. Itt még nem tartunk, de egy lehetséges. Hát ebben, ebben, ebben azért jelentősen szévedt Horváth Péter. De először talán a elejére reagálnék. Amik mielőtt én ezt a döntést meghoztam, mármint a még szóló döntést, mérlegeltem, és azonnal tisztában voltam azzal, hogy van az oltás ellenes baloldal, most meg lesz az oktatás ellenes baloldal, tehát erre felből készülve ez egyébként egy teljesen érvelés, de majd nyilván ez fogja a teljes Fidesz propaganda hónapokig súlykolni. Csak hogy ez nem erről szól, ez arról szól, hogy olyan megegyezéseket, amelyekre egyébként ők adták a szavukat, úgy felrúgni, hogy semmilyen egyeztetés, semmilyen információ nincs róla, eltitkolva átterültetni. ez az én nem tudom, szóval, városvezetői uh, imidzok, nem fél bele. Tehát, hogy ilyen nincsen. Ha azt mondják, hogy a Fudan Egyetem egy épület vagy két épületből álló kampusz, amit szeretnének beilleszteni a diákvárosba, mert akár még jó is lehet, illetve el, elő is segítheti, hogy mondjuk a harmadik meg a negyedik ütem is megépüljön ebből a, ebből a fejlesztési új, új városrészből, akkor ö, én ennek nem álltam volna ellen, nyilván egy egyeztetéssel, egy részletekre, minden részletre kiterjedő megbeszéléssel, akár még is lettem volna erről. Csak hogy itt semmilyen elemében nem erről van szó. És az látszik, hogy ha ezt ilyen szinten eltitkolták, akkor bizony ezt a projektet, ez nem is fog soha a fővárosi közfejlesztések tanácsára lépni. Azt kérdezem mondani, öntől, soha... ez, ez, ezek a gondolatok, amelyeket ön megfogalmaz, ezekkel kapcsolatban semmilyen kétséget nem tudok kifejteni. Azt kérdezem öntől, hogy amiben biztos lehet ez a kormány, hogy nagyjából egy éve biztos, hogy van még. Hogy van-e több, azt majd a nép eldönti. Önnek a fejében az alapján, a kutató munka alapján, amiről az egyenes beszédtől kezdve a legkülönbözőbb ö, orgánumokban beszámolt, tehát milyen, milyen tapasztalatokat szerzett, ez milyen ütemben tudhat létrejönni, hogyha a központi akarat tízes skálán tízes? Ez a terület nem áll rendelkezésre, hiszen a ferenc önkormányzati a terület majdnem 60%-a, elő az előzőekben is mondtam. Ezt attól, hogy valamit Kiemelt kormány beruházásán nyilvánítanak, nem lehet elvenni, mert az arról szól, hogy ha van egy ilyen beruházás, akkor annak az építési szabályozással és más szabályozásokkal kapcsolatos ügyintézéssel felgyorsítható, nem pedig azt jelenti, hogy elveszik ezáltal valakinek a tulajdonát. Amennyiben erről bejelentik erre a szándékukat, megindul egy hosszadalmas kötelező törvény által kötelezően előírt egyeztetés, ahol nekik bizonyítaniuk kell azt, hogy ez a, ez a terület feltétlenül uh, szükséges egy um, nemzeti érdekhez kap tűződő célhoz, amelyet máshol nem lehet megvalósítani. Tényleg erre szoktam mondani az autópálya példát, ahol egyszerűen a nyomvonal, vagy, vagy bármilyen más. Ezt én tökéletesen Prók. megértem, de valószínűleg az időrövidsége és az akarat erősége az azt mutatja, hogy ők. Mármint akik ezt eltervezték, rendelkeznek egy olyan forgatókönyvel, egy olyan elképzeléssel, nem nevezzük forgatókönyvvel, amilyen elképzeléssel ön nem rendelkezik, hozzátéve, hogy sejthették, hogy ön ettől nem lesz boldog, és mégse értesítették, és nem próbálták megnyerni se a rokonszemét, vagy nem próbálták ezt jogilag előkészíteni. látja -e az elkövetkezendő napok heteknek a programját a tekintetben? Hát igen, nyilván a, a Nemzeti Vagyonügynökség be fog jelentkezni ezek a terkekért. Egyébként ennek, tehát a tulajdon átadásnak az előkészítése ehhez a megállapodáshoz, tehát a 19 végén megállapodáshoz kapcsolódóan uh -huh. már egy ideje folyik. Tehát, hogy például értékbecslések születtek, például az ott lévő terkeket, amelyek egyébként, utaknak, meg közkerteknek, mert nem tudom minek voltak minősítve, de a valóságban építési teleket voltak, ezeket mi már átminősítettük építési telekekké, hiszen nem fogunk forgalomképtelenként ingyen átadni még a diákváros céljaira sem semmit az államnak. Átminősítettük, tehát, hogy folyt ez a munka, ez az átadáshoz kapcsolódó, ez a tulajdon átadáshoz kapcsolódó munka, tehát, hogy ez, ez előbb volt készítve, és ezt mi a diákváros céljaira meg is tettük volna. Azt árulja el nekem, hogy helyi népszavazást veszélyhelyzeti körülmények között tudom, ha nem lehet rendezni, bár lehet, hogy online lehet. Ön mikorra szeretné ezeknek az időpontját kitűzni, illetők miért van erre szükség többször? Ez annak függvényében van-e, hogy több területről van szó? Ezt legyen szíves, világosítsa meg. Mármint, hogy mire, mire gondolj többször? Hát azon a helyi népszavazásokat, nem azt, hogy helyi népszavazást, ja, helyi népszavazást. Hát, ez egy, idő, igen. egy időben történne, egy helyi népszavazás, ami a kerületet érinti, tehát Perensvárosi helyi népszavazás, a másik pedig Budapesti Aha. fővárosi helyi népszavazást. Időben ér, mikor? Hát sajnos a ma reggeli hírek egy kicsit felülírták az én át, de hogy amennyiben a a júniusi, június közepi, végi veszélyhelyzet feloldásával számolunk, akkor ezt akár szeptember közepén, októberben meg lehetett volna tartani. Amennyiben ezt a veszélyhelyzetet meghosszabbítják, ha jól láttam, akkor az a terv, hogy szeptemberig, akkor erre december, január környékén kerülhet sor. Ön el tudja el azt képzelni, hogy decemberig ne történjen semmi, hiszen a választások eredményének függvényében az egész bedőlhet? Hogy, hogy ne? Hát én azt nem, hogyha ők akarják gyorsítani a tudámbani akkor nyilvánvalóan meg fognak jelenni a telkekért. Ö, mi azt fogjuk mondani, hogy amíg erről népszavazás nem dönt. azt mi önként nem adjuk. Elindul egy procedúra, ami a ami, ö, akár egy kisajátítást előzhet meg, az legalább egy év, ha a törvényeket betartják, akkor egy év múlva kerülhet sor a terület kisajátítására. Tehát a kisajátítás az az eszköz egyébként, amivel élhetnek, és nem pedig az, amit a hallgató említett. Igen, ez a végső eszköz, amikor az állam elveszi a tulajdonunkat egy más módon el nem érhető közfér teljesülése érdekében. Itt nem állt, ez nem köztél ez egy magánegyetem, semmilyen pótolhatatlan nincs ez a területben, ezt a magánegyetemet bárhol megépítheti, hát én szeretném, ha nem az állam, hanem nem a okay. azt árulja el nekem, hogy nem akarok önből egy időjárás jelentőt csinálni, de mégis azt kérdezem öntől, hogy most már azért van kellő tapasztalata, ráadásul a tapasztalatait nem polgármesterként kezdte megszerezni hogy mit feltételez annak kapcsán, amiről mi itt most közel háromnyed órát beszélgettünk. Mi lesz? Hát megpróbálnak mindent a rövel Én ezt feltételezem, hogy most ez... A joglétező és korábban nem létező eszközeivel sikerre fognak jutni, vagy sem? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. A Fudán Egyetem ezek szerint e tekintetben e, egy olyan zátony, ami a Városligetben potenciálisan ott volt a Nemzeti Galériaképpen, de amíg a Nemzeti Galéria nem volt eléggé fontos eddig a tekintetben, hogy megvalósítsák, most úgy tűnik, hogy a Fudán Egyetem van annyira fontos, hogy egy olyan szerződést, egy olyan megállapodást rúgjanak fel, mint amilyet egyébként 2019 decemberében a fővárosi közfejlesztések tanácsában önök megkötöttek. Ezt jól látom? Nézd, én azt gondolom, hogy a kormánynak nem a Fudan egyetem a fontos, és nem a Fudan egyetem megépítése a fontos, a kormánynak az a bődületes mennyiségű gigahitel a fontos, amit felvehet. Egy ezt tettem. én, értem, én ezt értem, de a kettő jelenleg együtt jár. Nem jár együtt, hogyha ö, egy, egy kicsikét korábban tekintünk, a Budapest-Belgrád vasútvonal. Így, így, így. persze, természetesen. Még, ugye én úgy tudom, hogy ott a hitelszerződés megvan közben, mivel titkosítva van, nem lehet tudni, hogy le van-e hívva belőle pénz, de igen, Belgrádig megépült az a vasútvonal, onnantól kezdve még egyetlen. Én ezt értem, de mennyiben áll a párhuzam a fudannal. Hát ugyanaz a konstrukció, így tudnak. E, én ezt ilyen... értem, de ez akkor valósulhat meg, akkor lehet leívni a pénz, hogyha egyébként ez a Fudán létrejön. Kínio... Nem, a, pénzhoz, a pénzhoz bármikor ne Én ezt értem, de érdemes de megkockáztatni de... az, hogy felvegyék a pénzt, és közben a Fudán meg nem valósulna meg. Hát most erre én akarok állat szólni, de nyilván ezeket a feltétalozések. A korábbi Budapest-Belgrád konstrukcióból kiindulva, ezek a gigahitelet, amelyek itt a, a Paks, a Budapest-Belgrád, és a Fudán ügyében tehát, valójában a fudán lehet adott esetben, talán, és több feltételes módot nem használok egy fedős Hát nyilván ez a feltételezés, én most ezt gondolom, igen. Erről a kampusztat, ekkora méretű kampusza, én tényleg végignéztem azt is, hogy milyen képzések vannak a fudánon. Tehát, hogy mit tanítanának egyműen az egyetemen. Ennek az egyetemnek azért elitegyek mert az MBA képzése, tehát a, a, a mesterszakos üzleti képzése nagyon erős, amely egy kerésze része a Fudánnak, és a legjobb amerikai professzorok tanítanak rajta. Egyébként a kínai diákok nem Kínába járnak egyetemre. Ha jó egyetemre akarnak járni, akkor Amerikába, Európába járnak egyetemre. Alapképzésük egyáltalán nem jobb, mint bármely európai egyetemé. Mi az, amivel a Fudánik többet tudna adni a diákoknak Európában, nem tudom, kínai orvoslás? A, például az orvosképzésük sem jobb az alapképzésük, mint bármely európai egyetemét. Miért van szükség 540 ezer négyzetméterre Tényleg a szemben épülő motoron, az biztosan sokan követik, összesen 86 ezer beépített mézletméterre. Egy Nagyon érték. Tehát, hogy ez, ezek, ezek okay, a Oké, rendben van. Hát, ahogy most rendelkezésre állt, ilyen összefoglaló jelleggel talán nem, mert nem biztos, hogy mindig ennyi időt kell szállni, de uh, én szívesen beszélgetek önnel, mert ez egy meglehetősen érdekes történet. Ha már ilyen hosszan beszélgettünk, és szándékosan nem a feltartottam szót alkalmaznám, mert talán ez nem az volt, el kell, hogy meséljem, nem tudom, hogy tud-e róla vagy sem, de minden esetre a mi meglehetősen hosszú és számtalan dolgában nem publikus történetünknek része, hogy én valamikor Tavaly ősszel talán, már nem emlékszem pontosan, egy meglehetősen szomorú magánéleti esemény után nem sokkal, amit itt most nem eleveníthetek fel. fölívtam bácska Jánost, és csak megkérdeztem tőle, hogy hogy van. Ilyen velem előszokott fordulni, ön is ismerheti, 2019 nyarán így hívtam fel önt Velencéből, talán emlékszik rá, és hosszan elbeszélgettünk és mondta, elmondta Bácska János, hogy éppen milyen szomorú esemény után van, majd elmondta, hogy ő egyébként nem számolt azzal, hogy, ő, hogy én vala is érdeklődöm, hiszen ő megszakította velem a kapcsolatot, amiről egyébként elfelejtett engem tájékoztatni, de Kérdeztem, hogy mi történt, és mondta, hogy hát az történt, hogy én a civilapályán egyik adásában úgy beszéltem róla, hogy beszéltem, és másodpercek alatt felidéztem magamban, hogy miről volt szó. Ott ugye volt egy olyan önkormányzati ülés, amikor ő imáron ellenzéki képviselőként nem először mindenféle jelzős szerkezet nélkül mondanám, hogy kirakott őrről egy olyan karikatúrát, amely karikatúrára nem volt magyarázat, sem annak egyébként a formájára, sem a tartalmára, sem pedig arra, hogy azt oda felcelluxozta, vagy nem tudom, fölrakta a padra. Én emiatt őt nem hívtam föl. Előtte hosszan beszélgettem egyébként vele, de az szintén egy magán történés. Abban egyébként felhívtam a figyelmét arra, hogy szerintem ez kontraproduktív. Én már előtte, 2019 előtt mondtam, hogy nem biztos, hogy az hasznos, ha ő beül képviselőként, de ezhez nekem semmi közömű, így dönt. És aztán a civil a pályámban kétségtelen, hogy azt mondtam, hogy aki így viselkedik, az hát nem, tudom, nem emlékszem minden mondatomra, de gyakorlatilag azt mondtam, hogy ez a méltatlanságnak valami olyan mértéke, e, beleértve egy nővel szemben elkövetett insinuációt, beleértve az ízléstelenségét, és ezek szint ez nála azt eredményezte, hogy ő akkor annélkül, hogy erről tájkoztatott volna, megszakította a velem való kapcsolatot. Hát erre képes a kejfelej Jancsi létrehoz, és aztán Nem, Én utána nem kezdtem el magyarázkodni, nem gondolkodom a másképp arról a karikatúráról, mint ami akkor volt. Az mikor volt időben. Emlékszik rá? Öm, ez a bugyis karikatúrá erre az, mondod, az, az. Igen, ez, ez valamikor tavaly nyáron volt. Igen. És hát én. Őszintén annyit tudok mondani, hogy jó egészséget és jobb ellentékű munkát kívánok a polgármester úr. Jó, ezt csak is kizárólag azért tartottam szükségesnek elmondani, mert ez a rádiós tévéműsor, amit én készítek, ez érzelemmel és észre készül, az érzelmemmel párhuzamosan gyakran a szó képletes értelmében vérrel, eh, amit én sohasem fogok megtagadni és nem is tudom másképp megtenni. Um, ezt szerettem volna Önnel megosztani, csak hogy tudjon róla. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Baranyi Kristinát hallották, Ferencváros polgármesterét. Három különböző téma is van, a legfontosabbal kezdem, hogyha netán kifutnánk az időből, akkor, akkor ne az szenvedjen időbeli hiányt. A magam részéről többé-kevésbé időbeli sorrendbe állított össze azt a történetet, amit egyébként úgy foglal össze az egyik internetes újság, hogy Izraeli bíróságon támadta meg a Mazhiszt, a Köves Lomóféle Emi és a szintén kormánybarát ortodoxok újra akarják osztani a zsidó szervezeteknek járó állami örökjáradékot, de egy állítólagos 10 milliárd forintos adósság is a tét. Még egy tavalyi hír Magyarországi autonóm Ortodox Izraelita hitközség Maui, a Magyarországi autonóm Ortodox Izraelita hitközség felemás érzésekkel fogadta a nemrégben nemrégiben nyilvánosságra hozott az ortodox közösséggel szemben fennálló 10 milliárd forintot és meghaladó tartozásuk rendezésére, felszólító, közleményre reflektáló írását. A mazsihis nem hajlandó az ortodox hitközség jogos igényét annak ellenére sem teljesíteni, hogy a múltszázad derekának a zsidóságot ért példátlan tragédiára válaszul kötet. Örök megállapodás alapját képező 153 ingatlanból álló ingatlan vagyon közel fele, 40.41% az ortodox hitközségi vagyon volt, majd később a mai azzal is meglepetten szembesült, hogy a magis külön nyomatékosított véleménye szerint az ortodoxia pénzügyi helyzete akkor vált kritikussá amikor a magyarországi gyökerekkel nem reelködés sábált mozgalomhoz köthető emi kormányzati nyomásra részesült az örök járadékból, a magis, állítása egész egyszerűen nem állja meg a helyét. Ez egészül ki ugye e, azzal a törekvéssel, e, amely azzal kapcsolatos... Hogy Izraeli Bírósághoz most együtt fordult köves loma és daj szervezete, azt szeretnék elérni, hogy a vizsgálják fel a magyar kormány által a Magyarországi zsidó szervezeteknek a nyújtott öröki járadék elosztását, itt tehát két különböző dolog egyesül. Azt kérdezem, hogy ennek mi adta most az aktualitását. Itt nem, nem mondom, hogy egy hirtelen aktuálisá változókról van szó, hanem egy, egy olyan vitáról, ami hosszú évek vagy évtizedek óta folyik, és amelyben különböző eh, fogalmak keverednek, és különböző struktúrális eh, problémákra vetült tény. Eh, eh, Jelesül arra, hogy eh, a, bár a zsidóságnak, mondjuk a magyarországi zsidóknak a nagy része, túlnyomó eh, része talán nem vallásos, nem tartja a vallási szabályokat, és az egész biztos, hogy a zsidóság egészének, vagy azoknak, akik célpontjai lehetnek az antiszemitizmus gyűlöletének, szükségük van valamilyen fajta érdekképviseletre, de ezt összemosni és együtt kezelni egyfajta egyházi és vallási képviselettel és működéssel a, szerint, a meggyőződésem szerint példátlan, és, és, és nagyon rossz irányba viszi el a dolgokat. Ugye ez a úgynevezett örökjáradék, egy egyházi kárpótlás, azok után, az ingatlanok után, azok után, a után, amelyet a kommunista államhatalom államosított az 50-es évek elején, és aminek a fejében az összes egyház kárpótlást kap a 90-es évek vége óta. És itt ugye a mazsit hisz, amelyik még az előző rendszerből vala, a rendszer felkérésére, vagy a rendszer nyomására, egyesítettem magában egy egyházi név alatt a zsidók, a holokauszt emléke és az antiszemitizmus elleni fellépés szerepét, az egyszer úgy mutatkozik, mint a teljes zsidóság képviselete, teljesen magában itt a kérdéses, hogy van-e, egyszer úgy mutatkozik, mint az összes magyarországi zsidó irányzat képviselője, mindeközben pedig az a, az, az, az, az a, azok a források, amelyek államosított fűzöltoállomás és bútorboltá változtatott zsinagógáknak a kákotlása fejében kellene, hogy a hitéletet, a közösségi életet szolgálják. Ezek nagyon nagy részben nem erre a célra mennek, és különben pedig nem az, sem nem az eredeti arányoknak, sem pedig a jelenlegi aktivitás arányaiban nem igazságosan vannak eloszva. Most az egy természetes zsolok, hogyha egy ilyen vitát, két zsidó nem tud tárgyásos úton megoldani, és ugye a itt mindenféle tárgyástól elzárkózott a attól szűkösség felkérése ellenére, akkor az elsődleges fórum annak, hogy, hogy, hogy igazságot tegyenek maguk között, az egy vallási bíróság. A hangsúly az izeli vallási bíróságában. Uh. Uh. Oké, okay, ugye itt most benne van a túl és az ig, ugye ami ezt a jellegi helyzetet elvileg magyarázhatja, hogy akkor, amikor a magyar kormány, a mindenkori magyar kormány lett légyen az bármilyen politikai színezetű megállapodotta a zsidóság szervezetével vagy szervezeteivel, az jelentősen más az idő folyamán, míg korábban nem volt a zsidóságnak több szervezete Magyarországon, így amikor a 2012-ben a hisszel kötött megállapodásban rögzítették az örök járadék elosztását, 80% a mazsihissz és 20% a két másik egyházélet, élet, azt megelőzően, ugye csak a mazsihissz volt a színen, akkor amikor ez a 2012-es megállapodás létrejött, akkor akkor vajon abba ez a másik két egyház ezzel a 20%-kal miért ment bele? Ugye azt, azt fontos tisztázni, hogy, hogy valóban 2012-ben egy nagy előrelépés történt, de ezek a szervezetek, az NI, az ortodoxia az 2012 előtt is létezett, és gyakorlatilag nulla, nulla forrásban részesültek az örökáldékból. Az örökáldék akkor is és most is elsősorban világi célokra, elnöki kabinet és uh, biztonsági szolgálatra ment el, kisebb részben ment el vallási télokra, uh, és azon belül is az ortodox közösségeknek uh, szinte nulla forrásokat. Az is egy hazugság, amelyet a, ebben a közleményben a uh, mazis kiadott, hogy a, uh, az ortodoxiának több, azóta van kevés pénze, uh, azóta hogy a kevés forrás az emi, ahogy a, a 2012-ben létrejött ez a megállapodás, akkor megduplázódott a az ortodoxiának a forrása, de még így is csak összességében 20% volt. Ez egy, ez egy fontos előremépés volt, de az ortodox közösség továbbra is ellehetetlenülve, az anyagi források hiány, teljesen ellehetetlenül, a mazsit pedig jó szándékkal mindig kölcsön adott az ortodoxiának. Abból a forrásból, ami tulajdonképpen az ortodoxi községnek a, a, az öröksége vagy a jussa de egy, egy egy szemmaradt kiszolgáltatott helyzetben nem okay, tudod... Oké, de továbbra sem válaszol a kérdésre, hogy 2012-ben ez a három szervezet hogy tudott megegyezni a kormánnyal, és aztán, ha megegyezett, Azt akkor... Szeretném rögzíteni, hogy ennek semmi köze nincs a kormány. A közleményben is elszervezve, van, mint hogy csak a kormány közei nem... Ennek az világon nincs semmi köze a kormányhoz. Persze vannak olyanok, akik szeretnék ezt politikai színezetben feltüntetni mindent Magyarországon. Az égvilágon semmi nincs. Akkor Köszönöm ezek szerint a kormányt hagyjuk ki. A kormány át a, a zsidó közösségeknek a Oké, rendben a, van, tehát a, a, a kormány rendelkezésre bocsájtotta a pénzt, én akkor rosszul fogalmaztam, és a három zsidó szervezet a kormány részvételen nélkül így egyezett meg ennek a pénznek a felosztásában 2012-ben. Így korrekt? Igen, azt hiszem, hogy ez így egy Oké, okay, okay, rendben van, akkor törölve az előző, rosszul fogalmaztam, illetve nem rosszul fogalmaztam, hanem téveset állítva kérdeztem elnézést. Nem volt benne szándékosság. Azt kérdezem tőled, hogy akkor ez 2012-ben egy reális megállapodás volt-e, vagy akkor sem volt reális megállapodás? Mi változott az elmúlt kilenc évben? Szerintem 2012-ben sem volt a realitásokat mutató megállapodást, de ma semmiképp nem az. Ugye azt kell érteni, hogy az önök járadék, az, a kártotlási, 2005 es kártotlási törvény értelmében kétféleképpen vagy kétféle két két módon értelmezhető. Értelmezhető úgy, mint egy egyszerű anyagi kártotlás, és értelmezhető úgy, mint egy célhoz kötött támogatás. Ha az elsőt vettük, akkor a barcelonai közösségnek Közel a felét kéne, az közel a felét kéne, hogy megkapja az ötjáradét. mert Hogyha a másodikat vettük, akkor pedig azt kell megnézni, hogy a ítéleti aktivitás területén, zsinagógák szentartása területén, a rabbi biztosításának területén, oktatás, felsőoktatás, felnőtt oktatás, gyerekoktatás területén, hogyan osztjuk meg az aktivitást, és ezt minden pár évben lehetne felülvizsgálni. Ennek megfelelően én ezt értem, ér, én, ezt értem ez ez ez a, én ezt értem, de ez a, egy értem, de fontos kitétel szóval nem okay. a, a Én ezt értem, de ez egy fontos kitétel, hogy ami 2012-ben a Feldmayer Zoltai korszakban egy hosszú tárgyalás után született, abban egyébként uh, volt-e arról szó, hogy ez mennyi időre érvényes, hogy ezt évről évre felülvizsgálják-e, illetve arról is szó volt-e, hogy ezt a pénzt, amit így uh, az egyes szervezetek kapnak, az eménynek 100 millió forintot jegyeztek, a maiknak 190 millió forintot, uh, azt egyébként ezek a szervezetek mire költik. Erről volt szó? Tehát szó volt-e arról, hogy ezt felülvizsgálják évente, és szó volt-e arról, hogy az illető pénzt a szervezetek mire költik, és hogy ezügyben valaki számára elszámolással tartoznak? Ugye azt szeretném rögzíteni, ha már ilyen részletekbe megyünk, hogy a 2012-es megállapodásban a e, Mazsit akkori vezetői ragaszkodtak hozzá, hogy ez valójában nem is az örök járadék megosztása, hanem ez egy olyan Juttatás, amit a machine biztosít az ortodox közösségnek és az előttüknek. És ezt azért mondták, mert pontosan ők is érezték, hogy ha az örökjáradék kérdése kerülne napirendre, akkor biztos, hogy sokkal rosszabb lenne a megosztás. Ebben akkor az ortodox javaslatára mi is belementünk, és ezt elfogadtuk, de most nem erről van szó, ugyanis ez a megkérdezően kettes megállításnak a forrása ugyan az örökjáradék, de nem az örökjáradék megosztásáról van szó. A machine ebben a megállapotásban azt is rögzítette, hogy függetlenül az örök ő ezt biztosítja, és azért tette ezt, mert szerben félt, szépen pontosan érezte, hogy, hogy nincsen jogalapja annak, hogy a hisz legyen az, aki e, a kegyelem adományként felosztja e, a saját belátása szerint a különböző irányzatok között ezt a, ezt a, ezt a, ezt a forrást. És ugye még egy nagyon fontos dolog változott 2012 óta, hogy 2015-re nagyon konfrontatív e, elnöke lett a magsi ami egy többek között minden, minden Kársegyházzal és minden policifétel reset köztük az orszto szüsséggel is, aki akkor erre egy-két éve rá ki is vált a mazsizből. Tehát ugye e, e, alapjaiban változott meg ebből a szempontból. Abban segítsen nekem légy szíves, hogy egy kívülállónak mit kéne tudnia, ezzel a pénzzel az egyes szervezetek valójában a létezésüket kellett, hogy e, biztosítsák, ez a pénz mire szolgált. Ugye ez a pénz arra kell, hogy szolgáljon, hogy azt a, e, azt a, azt a mindennapi működést, amit e, e, biztosított a háború előtt, az a vagyon tömeg, amelyet az elődeink, nagyszüleink, védszüleink a saját keresztetükből összeraktak, és zsinagógát építettek belőle, iskolát építettek belőle, támogatták a hallgatóknak a tanulását, és itszág, és itt tovább ezt ebből a pénzből lehessen biztosítani. Például az Emi arra fölti ezt a forrást jelen pillanatban, hogy azokat a zsinagógákat, amiket felújítentem az évek, csak négyet adunk vissza újra a közösségnek vagy azokat a gyerekeket, akik, akik a gimnáziumban vagy az általános iskolába járnak, és, és tekintettel arra, hogy, hogy kétszer annyi tanára van szükség egy, egy ilyen valásos, egy iskolában, mint egy állami iskolában, ezeknek a, a biztosítására szükség van plusz forrása, és erre kellene. Ezt egyébként így, a megállapodás én... tartalmazza, hogy az egyes szervezetet? A megállapodás azt tartalmazza, nem csak a megállapodás, hanem maga az egész az kör, környezet, hogy ezeket a forrásokat, a hitéleti és közhasznú közösségi célokra kell fordítani. Úgy 1998-ban meghatározott összeg a kommunista idők alatti hányattatások miatt megítélt kárpótlás összegéből nem pontosan hivatkozott arányosságra, appellálva ö, osztott pénzt. Azt kérdezem tőle, hogy ez a 30,6 milliárd forintnyi öröki járadék. ez egyébként hogy van elosztva? évről évre, vagy ez hogyan megy? Oké, okay, ez az úgy működik, hogy a vagy úgy működött, hogy 98-ban összeállt egy olyan ingatlan lista, mi magyarországi zsidó közösségek, egyházi közösségek tulajdona volt, és amit természetben nem, nem kaptak, vagy nem kaphattak vissza uh -huh. a közösségek a 90 során, és azt mondta a magyar ugye ugyanezt mondta a katolikus egyházak, református egyházak, stb, stb, stb. A honkormány kormány azt találta ki, hogy legyen az, hogy, hogy ahelyett, hogy ezt egy összegben kárfotolja, a folyamatos működés uh -huh. biztosítása érdekében ennek az értékét, ennek az értéknek az biztosítja az egyházaknak minden évben egy úgynevezett járadék, uh -huh. úgynevezett örökjáradék formájában, és ezt az idők végezetéig biztosítja, ebből is látjuk különben, hogy ez a működéshez nyújtott támogatás. Én amúgy azon az azon zárásponton vagyok, hogy nyilvánvalóan egy olyan világrendben egy olyan országban, ahol az embereknek az adakozási szokásai, és amúgy az adódási rendszerből következően a lehetőségei olyanok, hogy támogassák a, a, a, a valási közösségeiket a legjobb, hogyha ezt saját erőből megtennék. De azért azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, sem általában az egyházaknál, hogy egy so, sok száz év alatt felhalmozott vagyont egyszer csak egyik napra, a másik felesztek tőlük, és a zsidó közösségeknek azt sem lehet figyelmen kívül hogy nem csak a a vagyont el eltőlük, hanem két évvel, vagy hát három-négy évvel korábban a, a közösségnek a 80%-át is kiirtották. Tehát ezért biztos, hogy valamilyen mankó és támasz kell ahhoz, hogy a vallási közösség élet újjáig. Ugye ez a 23 évvel a folyosított 30,6 milliárd forint, azt el lehet osztani, hogy az nagyjából évenként mennyi, de ezek szerint ez egy fix összeg, ez inflációval... Ez, ez a, az infláció mértékével növettük két évre, és ugye azt is pontosan lehet tudni, hogy ebből a 30 milliárd forintból az elmúlt 23 év során a mazsiz 28 milliárdot kapott, a másik két e, község pedig... E, e, kétmilliárdot sem, összesen. És ehhez képest a mazsi e, e, világi vezetése e, mindent a politikai kontextusba felemelve, és ott értelmezve. folyamatosan azt hajtogatja, hogy ő úr szembe megy a hatalommal, de a többi hitkösség az Fidesz e, közeli, ilyen cikkek is megjelentek ennek a felemek a kapcsán, kormány közeli és így tovább, és e, kegyelemadományért bármit megtesz. Hát ha megnézzük, akkor az elmúlt 23 évben bármilyen kormány is volt színen, azért az elsődleges nyertese ennek a úgynevezett kormányzati forrásnak, mégiscsak a mazsit, és ezen belül a mazsit világi vezetése volt, aki, ha megnézzük a mazsit költségvetését, ennek a pénznek a nagy részét, ahogy az előbb is mondtam, elnöki kabinetre, és Jó, de, de értem, hogy ezt most már másodszor mondod, de ugye elvileg... Hát, e ezt én ezt történt, ezt mondom, értem, értem, csak azt mondom, hogy e imáron a 2012-ben kormány által is megerősített, tehát kormányhatározat itt volt a tévedésemnek az oka, tehát a kormány nem volt benne. Elfogadott, de, e el e Oké, rendben van, de attól mi kormányhatározat van. A határozat ezzel kapcsolatos szankciót nem tartalmaz. Azt kérdezem tőled, hogy amiben 2012-ben meg tudtatok egyezni, az 2012 2012 után, mikor kezdődött először vitássá válni, és mikor lett nyilvánvaló az, hogy miután a mazsihiszt nem enged a 48-ból, ebben az esetben egy másik összeg van, ezért valamilyen fórumot kell választani ahhoz, vagy valamilyen más eszközt vál kell választani ahhoz, hogy az elosztás arányai megváltozhassanak. Ugye ebben a szempontból az nem vagyok a leghitelesebb, hogy választodj kell mert ezt a jelenlegi folyamatot nem mi kezdeményeztük, hanem az ortodox hitközség. Uh -huh. Az ortodox hitközség évek óta e, kezdeményezte a tárgyalást, ezt mindig visszautasította, e, gúnyosan visszautasította. Egyébként, mazsisz... ha már itt tartunk, és... akkor ezek az összegek egyébként az egyes szervezetekhez a megállapodás értelmében külön-külön futottak, vaj, vagy az egész befutott a mazsikhiszhez, és azt szétoztotta. Pontosan ez a lényeg ennek a 2012-es megállapodásnak, ez az engedményezés, és ezért kell, hogy a kormány elfogadja, csak technikai értelemben, hogy ő ezt a pénzt közvetlenül utalja a vekázatnak, és nem kell, ahogy a mazsitzen keresztül menjen, ahogy az korábban volt. Uh -huh. de, ez, ez, de ez egy engedményezési, tulajdonképpen uh -huh. tudomásról érte. Itt azért a kérdésre, ugye nem, nem mi voltunk, vagy nem mi vagyunk ennek a nem az ortozóz kisztőség, amelyik látta, hogy a mazsit teljesen nem veszi komolyan, és, és ezt látva, és kezdeményezték a, a Valási Bíróságnál a keresetet, mi pedig úgy gondoltuk, hogy ha őket kezdeményezik, mert mi is érintett vagyunk, akkor nyilvánvalóan nem maradhatunk ki ebből. Úgyhogy az, hogy, hogy a, a, ez a vita az köztük, hogy alakult erről, nem személy vagyok a legfelesebb, hogy válaszolja. Mióta küzd együtt az ortodoxiával az Emi? Nem, a küzdelem szó az talán egy kicsit. Akkor mi, erős, de akkor azért, mi a hogy megfelelő? A, hogy, hogy már világnézeti alapod is nyilvánvalóan, mert meg kellett, mind a kettő. Jó, a, pénz, az, a pénzek elosztása a ügyében mióta képvisel azonos állásfoglalatot az és is? Egy azóta van egy lényeges változás, hogyha jól emlékszem, 2017-ben az ország kilépett a Mazisizből, és egy további lépés ennek változásnak. Ez év elejétől van, hogy új elnöke van a ortodox közösségnek, Dajcsóvár személyében. Én ezt értem, azt kérdezem tőled, hogy mióta próbálkoztok együttesen azzal, hogy a pénz elosztása másféleképpen történjen, milyen fórumokon, hogyan sült fel. Ez, ez a, a, akkor nem lettem volna teljesen világos az előbb, a, a, ez a tárgyalási kezdeményezés és folyamat. Ez az ortodoxia átalakítás. Át egy pillanat, az ortodox terhévéről évek óta megy. Mi ehhez akkor csatlakoztunk, amikor az Ordoxia jelezte, hogy Dalási Bíróságnak fogja ezt vinni, és ez ezért elejétől, január februáját Oké, okay, tehát ez nem egy, nem egy olyan régi dolog. Az pedig, hogy az Ordoxia különböző módon hogyan sült fel, azt egyébként nem tőled kell kérdezni azt gondolom, hogy jobb, jobb lenne, ha egyenesen a forrástól tudnánk okay, meg. rendben van. Akkor 2021 elejét megelőzően, vagy azt követően, de még a nyilvánosságra került hír előtt volt-e bármilyen próbálkozásod neked az ortodoxiától független attól, hogy a mazsihisszel sikerre jussál arra, hogy a pénz elosztásának arányai megváltozhassanak? Őszintén szóval nem csak, hogy nem volt, én nem is terveztem, hogy ebbe az irányba menjünk el. Mert én úgy voltam bele, hogy azt az energiát, amit ebbe belefektetek én vagy a kollégáim, lehet, hogy máshogy hasznosabban és kevesebb kárral lehetne hasznos dolgát fordítani. De abban a perzben az ortodoxia jelezte, hogy mindenképp ebből az irányba megy el, úgy kellett, hogy döntsünk, hogy mi nem tudunk ebből kimaradni, mert érintett felek vagyunk. Mindezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy a kívülálló számára, aki ebből sok mindent érde alapvetően nem ért, és nem is biztos, hogy kíváncsi, az, hogy ez a három szervezet nem tudott megegyezni, itthon semmilyen formát nem talált arra, hogy egyébként változtasson az arányokon, és ebből adódik az a választás, amiről nem régen hírtattatok? Nem, a, a választás nem abból adódik, hogy, hogy itthon semmilyen formát nem, ö, ö, ö, nem találtunk, hanem abból adódik, hogy az zsidó hagyomány szerint, hogy a két zsidó között, a két zsidó iszség között vita van, és ezt nem tudják tárgyalvasztalnál rendezni, akkor az a kutya kötelességük, hogy egy vallási bírósághoz forduljanak, és ne pedig a polgári bíróság. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye erről sehol nem írtak, de akkor Liczves mondja egy példát a múltból. Tehát mondj egy példát, ami nem ezzel kapcsolatos, visszamehetünk akár a 16. vagy 15. vagy nem tudom, a, a 19. századig, vagy a 20. mondj egy olyan példát, amit egyébként két egymással egyet nem értő zsidó szervezet így oldott meg, hozzátéve, hogy ez lehet Magyarországon, vagy lehet Malaviban is. Tehát hozzátéve, hogyha én jól értem, akkor te azt mondod, hogy ez így volt, így volt hagyományozódva. Tehát fel se merül az. Kérdés. Sőt, annyira így van, hogy tilos. Egy zsidó közösségnek, vagy egy zsidónak, egy másik zsidóval a zsidó közösséggel szembeni e, keresetét vagy sérelmét e, e, előtt. Magyarul hogy a hagyományos igazságszolgáltatás. Türelem, mindjárt jött a konkrét példa. Magyarul a hagyományos igazságszolgáltatás szóba se jöhetett. Szóba sem jön, csak az esetben tud szóba jönni, hogyha valamilyen oknál fogad egyik fél nem veszik komolyan a vallási kötelességét. De, de primér módon ez az elsődleges fórum. És hogy mondja, hogy egy konkrét igen. példát, hogy sok száz, vagy sok ezer példát nem tudom mondani. Az egész rabbinikus responszum irodalom erről szól, hogy különböző zsidók rabbi elé, és rabbinikus bíróság elé járulva eh, szeretnének igazságot tenni a levő vitákban. De a legutolsó szerintem legha, ehhez leginkább hasonlító eset, az Prágában volt, amiről én, amiről én most értelni emlékszem, a 2000-es évek elején, ahol a prágai Habárd rabbinak a helyi Közössége volt vitája egy zsinagóga használatról, és ezt Geruzsámba vitték a bíróság elé, és ha jól tudom különben, ott a, a bíróság a helyi közösség javára döntött. Az a kitétel, mely szerint az ortodox Haredi bíróság a magyar zsidóságnak fontos neológiát el sem ismeri, nem fogadja el a neológ rabik zsidóság igazolásait. A nagy tekintői rabikat és tudósokat kinevelő magyar neológiákat még zsidónak sem ismeri el, ennek van -e jelentősége, vagy ez ebben a formában nem is igaz? Ezt különben, most nem hogy meg kell, de ezt most talán olvasod, vagy, vagy ezt fejből a mondani. Nem, én ilyet fejből nem tudnék mondani, ez policer, majmon Krisztina, jogásznak az okfejtése, nem. Ennyire nem vagyok tájékozott, sajnos. Aha. É, tehát akkor azok, itt ugye nem, itt szerintem itt is egy pár, pár kérdést érdemes tisztázni és helyre tenni. Ugye Nem arról, az, hogy a, a neológ irányzatnak a betéréseit nem fogadják el az ortodox rabbi, ez valóban így van, és ez azért van így, mert a tapasztalat azt mutatta évtizedek során, hogy azok a, a betérők, akik nem ortodox tabjára, sok esetben ortodox labinál is az egy-egy esetben, de egy nem ortodox akik előtt tértek be, azok más vallási előírások, vagy más elvárásoknak kellett, hogy megfeleljenek mint ami az ortodox felvárás lenne. Ez nem azt jelenti, hogy az ortodox rabinátus nem ismeri el a neológiák mint zsidó közösséget. Okay. Ez a... olyan, mint egy, egy, egy, egy minőségbiztosítási kérdés. Rendben van, akkor azt kérdezem tőled, hogy az a kérdésfeltevés, mely szerint a Jeruzsálemi Főrőabinettus bíróságának van-e joga hatásköre illetékessége olyan ügyekben eljárna, amelyek a magyar jogrend alatt születtek, azért nem releváns, imáron annak a logika alapján, amit te mondtál, hiszen ezt három zsidó szervezet egymás között köttettett, ő kötötte meg, és ezt legfeljebb egy kormányhatározattal erősítette meg az akkori kormány, de ez valójában nem egy kormányhatározat, hanem időrendben tekintve előbb megállapodtak a zsidó szervezetek. Magyarul az a hivatkozás, mely szerint a magyar jogrendet akarná -e megváltoztatni egy ilyen bírósághoz való fordulás, logikailag nem stimmel. Szó szóval nincs egy magyar jogny megváltoztatni, de különben én azt gondolom, hogy a magyar. A magyar jogrendnek, mint, mint független profán államnak kötelessége elfogadni két, egy, egy, egy, két vallási közösség között vitás esetben az adott vallási közösség vallási törvényeinek alapján hozott ítéletet, És azt hogy különben a katolikus egyházban is voltak a múltban olyan vitás esetek, ahol a... A rossz a románához fordult mondjuk egy plébánia és a föletelő püspök valamilyen kérdésben, és a rossz -a -román, ami ugye, ha jól értem, akkor ez ugye a, a szentéknek a, a legmagasabb szintű bírósági fóruma hozott egy döntést, és ezt a magyar államként nem volt elfogadni. Uh, ugyancsak ugyanennek a policer Majmon Krisztinának a logikája, tehát ezt se a saját gondolatom, bár ilyen tájkozott lennék, mondja azt: a keresetet nem rendes állami bíróság előtt nyújtották be, de nem is a zsidó személyes státuszban hatáskörrel rendelkező rabbinikus bíróság előtt, ahol egyébként nem is lehetne ilyen jellegű pert érvényesíteni, hanem az ortodox haredi közösség belső, tehát magánbírósága előtt, ahol kizárólag a haláhatórai vallások alapján ítélkeznek, egyfajta választott bíróságról van tehát szó, ahol csak azokban a jogvitákban dödhetnek, ahol a felek ezt előre kikötötték, illetve aktívan elfogadták ennek a választott vallási bíróságnak a hatáskörét egy bizonyos polgári peres ügyben. Két kérdésem volna. Az egyik az, hogy mi az, hogy nem zsidó személyes státusban hatáskörrel rendelkező rabbinikus bíróság előtt, ahol egyébként nem is lehetne ilyen pert érvényesíteni, ezek szerint különböző szintű uh, zsidó uh, szervezetek, vagy zsidók közötti, zsidó emberek közötti jogviták elbírálására alkalmas fórum létezik. Egyfelől ez a zsidó személyes státuszban hatáskörrel rendelkező rabbinikus bíróság, másfelől pedig, uh, ahol a halahatórai vallások alapján ítélkező választott bíróság. Ez két különböző dolog. Fogalma nincs, hogy Majmon Kristi, amire mire gondol. Akkor a másik kérdés pedig az, hogyha maradunk a második tételnél, hogy akikhez fordultatok, az egy választott bíróság, ahova csak akkor lehet fordulni, hogy felek ezt előre kikötötték, illetőleg elfogadták, hogy a választott bíróságnak a hatásköréje létezik, ezt tekintetben ilyen megegyezés volt-e? Tehát erről a mazsihész tud-e? akkor az ember helyre. Megint ugyanabban, ugyanára a struktúrájai program vissza, hogy egy világi szervezet szeretne egyházi köntösben mutatkozni. Ha én egy egyházi szervezet vagyok, és magam a zsidóként, zsidó egyházként definiálom, akkor szerdefinió ezzel magamra vettem a, a vallási köntöket. Magyarul nincs hát, erre szükség. szükség. Hát, akkor, mm. hát ezzel magával fogadtam el ennek a úgynevezett Majmon Krisztina szerint választott bíróságnak a, a raktor, tehát, hát persze, a, a az azt, hogy persze, hogyha a mazsiz az egy kulturális ö, egyesület, egy zsidó egyeset, akkor, akkor ez, ez nem aktuális. Ha csak nem valóban előre hitt De hát mit jelent az, hogy ő egy Hogy nem, az egyházi törvényeket nem veszi magára? Akkor a kérdés az, hogy mi, egy, mi az alapvetően különbség egy világi ö, zsidó szervezet és egy vallásos zsidó szervezet között, hiszen itt ez tűnik alapvető különbségnek. A vallásos vagy a zsidó identitásnak, a zsidóság megélésének ö, számtalan formája létezik. Létezik olyan, ami. Ö, Ö, ö, ö, autonóm, saját magából fakadó értelmezés, lehet vallási identitás, lehet kulturális identitás, lehet identitás, és még számos más identitás. Ezen felül lehetnek olyan zsidó identitások, amelyeket a kívülálló világ kényszerít rám, zsidónak tekint, és antisemitis érzelmeket fejti a kirányomba. Támos zsidó identitás létezik. De ebből egy jelentős és nagyon fontos, én radiként azt gondolom, hogy primér identitás az a vallásos identitás, és a vallásos zsidókat, illetve a vallásos Zsidóság tanait és tanításait uh, uh, uh, elérhetővé tevő és fenntartó, működtető közösség uh, uh, uh, egysége a Zsidó Egyház, a Zsidó Hitközség. Ez egy zsidó egyház, a ilyen módon egyházként van bejegyezve, uh, és vannak zsidó kulturális szervezetek, van mondjuk a Maziké, a Magyar uh -huh. Zsidó Kultárs Egyesület, amely uh -huh. uh, kulturális rendezvényekkel. Jó, magyarul tervezet, ebben a mazsihisznek nincs... Jó. Jó, magyarul a ez, ez ebben a formában nincs választási lehetősége, hogy a saját maga identitását miben állapítja meg, és Ezt erre... Ezt el kéne dönteni, és szerintem az is nagyon faramúzi, hogy az egyetlen egyház Magyarországon a, a mazsihisz, az egyetlen olyan egyház, amelynek egy világi vezető, és ez egy olyan világi vezető, aki ateista, a, a, a, a képviselője. Most Erre vonatkozhat a textának, az a kitétel? Egy teljesen, egy teljesen, egy teljesen legitim létezésforma, Csak akkor miért, hogy egy hát vezetője? Ugye arról van szó, hogy azt is mondja Helyszler András, akiről eddig most szó volt, csak leírtuk, de nem volt néven nevezve, Nevezetesen, hogy egy aspektusát ennek a történetnek mindenféleképpen alaposan át kell gondolnunk, mondta kérdésre, mivel ez egy vallási bíróság, amire egy rendes vallásos embernek illik reagálnia, erre természetesen megfelelő választ formálunk. A kérdés az, ha ez a bíróság, vagy ez a, ez, ez hogyan jár el ez a Jeruzsálemi főrabinátusi bíróság, ez, ez milyen formában létezik, ebben segíts nekem. Nem értem bocsán, a kérdést. Hát az szóval a szervezet, akikhez abban. fordultatok, hány főből áll, hogyan dönt? Ugye a, ez a, a bíróság, az a Jeruzsálemi, vagy az izraeli főrabinátusnak a pénzügyi, ügyel, polgári, ügyek, pénzügyi polgári ügyekkel foglalkozó tagozata, amelynek a Srága főrabbi a vezetője, és további két tagja, most fejből nem emlékszem az összetételre, már annak a annak a, a, a, a bíróságnak, ami konkrétan ezt a tárgyalást fogja vezetni, és befogadta, és innentől fogva tulajdonképpen ugyanaz a logikám működik, mint egy, mint, mint egy, egy világi bíróság, abban az értelemben, hogy a felek megjelennek a bíróság előtt, a, van egy felperes, van egy alperes, van egy kereset, a keresettel kell válaszolni, lehet válaszolni, a bíróság döntéseket hoz ideglenes döntés, végleges döntést, lehet fellebezni, igazán addig, még a végső döntés meg nem szület. Magyarul lehet fellebezni? Hát vagy legalábbis a, a fellebezés abban az értelemben, hogy egyes tárgyalások között lehet, lehet ellent mondani, és azt a bíróságnak ugye kell Ez egyébként hagyományos, tárgyalásos formában zajlik, most feledkezzünk meg átmenetileg a Covid-ról, ott a felek megjelennek, személyesen képviseltetik magukat. Vagy személyesen képviseltetik magukat, vagy egy úgynevezett tohendában mi, tehát egy abdinikus ügyvéd az, aki őket képviseli, vagy mindkettő. Mikor veszi ez kezdetét? Én úgy tudom, hogy ma vagy holnap jelenik meg a döntés, hogy mikor tűzték ki az első tárgyalási napot, és az az információm, hogy az első tárgyalási nap már májusban van. Egy Hány tárgyalási nap lehetséges, vagy ez kiszámíthatatlan? Ezt én nem tudom előre. Nagyon szépen köszönöm, jól sejtettem, további két témában szerettelek volna kérdezni, ez a jövő hétre marad, az egyik bodrog -keresztúr tapasztalata, ami hihetetlenül érdekes, és őszintén sajnálom, hogy hamarabb nem értesültem róla, ez az én hibám, nem vagyok tájékozott, ez ma már kiderült több dolog kapcsán, a másik pedig az, ami a Covidnak, ennek a mostani pandémiának, az eredete, a felfogás, kapcsolatban eh, volt egy közös találkozó, ahol ott volt Balogh Erdőpéter és te is, és mindenki elmondta, többen a szilveszter, és többen megfogalmazták a pandémiával kapcsolatos gondolatokat, és miután én több mint kerek egy éve beszélgettem erről még német Sándorral, mármint arról, hogy vajon ez a pandémia ez mennyiben természeti vagy természet fölötti jelenség. Ez a másik két téma átsúszik a jövő hétre, amit megegyezünk egy időpontban. Rendben? Nem, de örömmel. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is nagyon szépen köszönöm. Szia! Lávus. Köves slomót hallották. Elkezdek csomagolni. Ha a csomagolás alatt meg akarnak találni telefonjaikkal, úgy megtalálnak 061-9111-168. Kicsit székelykáposzta reggel született fél nyolc után, talán örülök neki, hogy hét és fél nyolc között én magam a saját székelykáposztáimmal nem jöttem elő. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott Apokalipszis, hogyha nem ez volt az utolsó. Akkor holnap találkozunk 3-5 hét után, de még hét előtt, 7 óra 5 perctől Hatházi Ákos, 8 óra 4 perctől Gyorgy Beredek feltételezésem szerint pedig 8 óra 25 perctől Fürjes Balázs most így áll. A holnapi timetable. Távolétemben dörö.fi alajanos kukat, gmail.com, jelenlétemben mint most, 061 911 168. A <Sessz> TORONTOS <Sessz> KÖZÖNYÖT I got places to go It's a big world waiting for me I just need to break someone to believe But right now I'm just trying to survive Köszönöm a felkészülését és a sok munkáját! Köszönöm. <tos> Köszönöm! Köszönöm szépen! <tos> Te szoktad emlegetni az Indiana Jones filmet, biztos emlékszem a Horizon Ford Egyet. Ottán, a hadakozóval szemben elővette a tisztelt, és egyet, kb. ezer ezen a fudánál, Jó, csak, a, csak még egy dolgot, Péter. Egy dolgot tisztázzunk, ne aragudjál, De te most tulajdonképpen kinek drukkolsz? A kivételes jogrendnek, vagy a normális életnek? Mert azon kívül, hogy te permanensen megfogalmazod azt, ami a fejedben van, azért el kéne tudnod dönteni, hogy alapvetően a rend vagy a rendetlenség pártján vagy. Ezt azért döntsd el majd egyszer. Hi. Van, amire vonatkoztatható az Indiana Jones, és van, amire nem. És nyilvánvalóan ma már számosan az eredeti ötletet se tartanák Komilfónak. Jó reggelt! Jó, reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt. Mi ez a zene? Ez mind szupertramp volt ma. Óriási találkozunk a legem, jövő héten, édesöm. találkozunk Abszolút légy van. Oké. Okay. Csakolom. Jöjjön a 8 óra, a 43 perckor közgyített hírek szerint. Jó reggat! 6 már be a mondatomat, kögyörg, mert egy 10 másodat. Ne Péter... Ez egy jó ötlet, ez egy jó ötlet az egyetem. Én nem lehet ezt hagyni. Annyi adóbevétel lesz a kerületekből, hogy egy a, Azért Péter, mert ezt erről az oldalról megfogni túlságosan egyszer. Arról nem beszélve, hogy nem tudsz róla semmit. Isten áldja meg, egy általad jó ötletnek vélt valamiért ne ad el. Nem fejezem be a mondatot. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3.363.596 fő, közülük 1.425.124 fő már a második oltását is megkapta. 2527 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta XY elhunyt 207 ember 25787 főre emelkedett az elhunytak száma a magyar lakosság 34%-án megkapta az első oltást de hol van itt most már elvannak hol vannak az adatok azt mondja van itt minden. De korábban közölték, hogy hányan van a kórházban, meg intenzíven. Azt most ezt nem írja. Hát én nem találom. Mindig más írnak. Itt biztos, hogy az elején nincs. De, itt van. Tévedtem. 8097 koronavírusos beteget a kórházban. Ez örvendetes, ez napról napra jelentős változás, 10, akár 10 vagy 10 százalékot meghaladó. Ö, és 925-en vannak lélegezketőgépen, ez is sokkal jobb adat, mint korábban volt. Csak remélni tudom, hogy a várva várt nyitás nem okoz be láthatatlan vagy nagyon is belátható következményeket. Egyebek között erről beszélgettek majd Kataróvával, ha minden igaz, péntek egy 8 óra 4 perctől 019111 1 9 But 168 először. Összeomlik a trying to survive sorraboknak a klubvezetők 061911168 másodszor. Hogy berobban a tavasz, akár 20 fok is lehet, azért itt ne túlzásba. I'm a No time. megnézem a tegnapi beszélgetés Tócsabával. Csabával hol tart. 0619 911 168. Senki többet? Minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás 683-nál tart. A minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis amennyiben nem jön közben semmi, ami nem tudom, mit jelent. Akkor holnap, három, hét után például meghalok. De még hét előtt találkozunk, ha meghalok, ha bármi más hirden rájön a főnökség, hogy nincs rám szükség, nem tudom, megbalondulok, és nem erre jövök. Elmegyek a Magyar Rádióba. Egyébként is minden reggel eszembe jut, hogy hányféle irányba tudnék elindulni a Magyar Rádióba, a Rádiókúba, a... Az extrém rádióba, a civil rádióba, az ATV-be, a BTV-be, a CTV-be, és egyáltalán. És akkor még nem beszélgettünk arról, hogy milyen kisfilmet sikerült összeállítani a Friderikus Sándornak, és egyáltalán. Sok minderről nem beszélgettünk. Sokkal több dologról nem beszélgettünk, mint a hány dologról beszélgettünk. Itt a végén hirtelen rájöttek arra, hogy csak lehet beszélgetni, de hát... Az idővéges. 9 óra 12 van, ami 12, 9 meg 1 meg 2, az 12. A legjobbakat. Mit tetszik akarni? Ahó. Uh, Magával még szól a Supertrem. Halo? Hát ez egy küzdelem volt a telefonnal, és a telefon maradt fölül. Jó Velem beszélget vagy saját magával? Ez a vasfüggönyt elnézést, kiszabadulna ebből a buborékból? én is ezt mondom. Hát bocsánat, én a fialát hívtam föl úgy, hogy nem tudom, hogy akkor ön kicsoda. Én, hát én kicsoda vagyok, én fiala János volnék, de ha kikapcsolna ezt a fránya berendezést, ami maga mögött szól, és percekkel ezelőtti valóságot mutat, akkor jobb Jó, akkor, akkor én kikapcsolom, de a saját magát hallja. Na de az mert, nem egy az de hát Én ezt értem, de most hallgasson így, ahogy most beszélgetünk, és a múltat ne hozzuk ide be második síknak. Oké, okay, rendben. most. jeletes. Na, most most itt vagyunk a jelenben. A múltból pillanatok alatt itt lettünk a jelenben. Látja, hogy ő mire képes? Egy időutazás önnel beszélgetni. Figyelek. Hát, oké. Okay. Jó, Igen? bocsánat, de hát kétszer felhívtam, aztán kétszer nem is kapcsoltak, hanem... De kapcsolták, csak már. nem hallott engem, mert el volt foglalva azzal, hogy a múltat hallgatta. De most itt vagyunk a jelenben, és állok rendelkezésére. Igen, hát csak annyit szerettem volna mondani, hogy a mai napja is nagyon tökéletes volt, az én szempontomból, és köszönöm szépen... És köszönöm szépen. Én is köszönöm de, szépen. De kicsit tovább is mennék, hogy amit már tegnap is mondtam, vagy tegnap előtt, nem tudom, mikor juttam utoljára. Én tegnap, sem. vagy tegnap előtt. Igen. igen. Ugye hát nem emlékezünk visszafelé. Igen, szóval? De, hogy megint önmagára talál. Hát nagy öröm nekem saját magammal találkozni, viszont hallásra a legjobbakat kívánom mindannyiuknak.